Регорі Девід Робертс Шантерам. Розділ тридцять За годину по тому, як я покинув Абдулагані і попрямував до мадам Жу. Назір і три його найближчі поплічники виламали двері сусіднього будинку і пройшли через довге підвальне приміщення до люка, що провадив до кам'яниці гані. Коли я пробирався коридором напівзруйнованого палацу, Назір з помічниками, напнувши на себе чорні в'язані маски, відчинили ляду і вилізли в кухні. Кухаря, робітника зі складу, двох слуг і двох шері кришну та вілу, вони замкнули в невеликому приміщенні в підвалі. Коли я дістався горища і знайшов там мадам Жу, Назір піднявся у великий кабінет Абдула і побачив, що він сидить у кріслі і плаче. Коли я відмовився від помсти і простив переможеного ворога, мадам Жу, що пускала слину в своєму кріслі, Назір помстився за Хадрихана і за себе самого, убивши зранника. Двоє тримали Абдула за руки, третій змусив його підняти голову і розплющити очі. Назір зняв маску і, дивлячись Абдулу в очі, встромив кинжали йому в серце. Абдул, певне, знав, що вони прийдуть і сидів, чекаючи вбивць. Проте його крик, за їхніми словами, був такий страшний, наче линув із самісінького пекла. Вони кинули його тіло на поліровану підлогу. Коли я бився із Раджаном і його братом на горищі в іншому кінці міста, Назір і його люди відрубали сокирами руки, ноги і голову Абдула і розкидали їх по всьому домі, точнісінько так, як за його наказом учинив сапна з останками старого вірного Маджида. Коли я вийшов з палацу, вперше за багато місяців звільнившись від бажання помсти, Назір випустив Кришну з і слух, які не мали стосунку до зради, і попрямував зі своїми людьми на пошуки прихильників Гані. «Гані вже давно збився на мені в ці Айяр», – переклав мені Санджай Кумар слова зіра з Урду. Він вважав, що Хадер з'їхав з, з Глозду, що у нього нав'язлива ідея, задля здійснення якої він розтринькає всі гроші мафії втратить владу і погубить свою справу. Він вважав, що Хадер приділяє дуже багато уваги Афганській війні, і він знав, що Хадер планує акції в Шрі-Ланці та Нігарії. Абдул намагався відрадити Хадера від цих планів, але не зміг переконати його. І тоді почав здійснювати ці вбивства від імені Сапни. Це він все організував. Він сам? – запитав я. Спочатку, звісно, вони придумали Сапну разом з Хадером, щоб змусити поліцію і уряд діяти в їхніх інтересах. Яким чином? Гані вирішив, що для цього потрібний загальний ворог – Сапна. Коли цей Сапна проголосив себе королем злодіїв і вбивць, почав закликати людей до революції і різати багатіїв по всьому місту, влада занепокоїлася. Було незрозуміло, хто стоїть за цим. Ми обіцяли допомогти їм виловити сапну, але Гані хотів повернути все це проти самого Хадера. Я певен, що він хотів цього від самого початку. Перервав свого друга Салман Мустан замислено похитючи головою. Гадаю, спочатку він підтримував Хадера, як завжди. Але через цю криваву і, на мій погляд, дурнувату витівку з сапною у нього, напевно, дах поїхав. Ну, так чи так, результати були, з за плечима Санджей. Гені зібрав свою банду з сапною та іншими головорізами, які підкорялися тільки йому. Вони почали висувати людей, яких Гені хотів позбутися, тому що вони були його суперниками в бізнесі, це точно. І все йшло згідно з планом, Аяр. Все місто стоїть на вухах, ганяючись за цим сапною. А давні старовинні недруги Хадери зі шкіри вилазять, щоб допомогти йому переправити зброю, вибухівку та іншу контрабанду через Бомбей, оскільки сподіваються, що він допоможе йому поратися з сапною. «План, звісно, дурнуватий, але він працює, яр. Але одного разу до Абдула приходить коп, якого звуть Патіл. Ти знаєш його, Ліна, це помічник інспектора Суреш Патіл, падлюка ще та, -яр. Але тямущий коп», – додав Салман з відтінком поваги в голосі. Отак тямуще. тямущий. Так от, ця тямуща падлюка, – каже Гані, що головорізи САП не лишили на місці останнього вбивства сліди, які свідчать про мафію хадера. У Гені зрозуміло повні штани, оскільки його змова ось-ось розкриється. І йому спадає на думку, що треба пожертвувати кимось із поплічників хадера. Якщо молодчики сапне, покрамсають кого-небудь із членів ради мафій, то це зіб'я копів зі сліду, і вони подумають, що сапна і справді наш ворог. Він вибрав Маджида, провадив Салман. Його задум вдався. Розслідуванням вбивства займався цей патіл. Його люди збирали останки Маджида, розкидані по всьому будинку. Він знав, що Маджид Хадербгаєв друг. У патілового батька, ось уже хто, до речі, крутий коп, давні порахунки з Хадербгаєм. Він особисто упік його колись заграти, Аяр. Хадербгай сидів у тюрмі, запитав я, пошкодувавши, що не запитав його про це свого часу. Адже ми чимало говорили з ним про в'язницю. «А ж!» – засміявся Салман. «Йому навіть вдалося утекти з Артур Роуд. Ти мене розігруєш. А ти не знав цього, Ліне?» «Ні». «Це не зрівняна історія», – відізвався Салман, виразно покрутивши головою. «Попроси якось Назіра, він тобі розповість. Він допомагав хадеру влаштувати втечу. Це була відчайдушна парочка в ті дні. Назір і Хедер Багай яр». Санджай на підтвердження цих слів від душі ляснув Назіра по спині, ціливши у незагойну рану. Проте Назір і не поморщився. Він уважно дивився на мене. Мене вперше посвячували в справи мафій по смерті Абдулла Ганій і закінчення двотижневої війни, що забрала життя шести наших людей і віддала владу в руки Назіра та інших прихильників Хедера. Я зустрів погляд Назіра і поволі кивнув йому. Його суворе обличчя на мить пом'якшило і знову стало незврушне. «Бідолашний старий Маджит», – зітхнув Санджай. «Він став жертвою цього клятого маневру. Копи!» Цей падлюка Апатіл зі своєю командою і справді вирішили, що мафія Хедербгая не має ніякого стосунку до сапни, і почали шукати його в інших місцях. Вони знали, як Хедербгай любить Маджида. Гані зірвався з їхнього гачка, і за якийсь час його банда знову почала розважатися зі своїми сокирами. «А як поставився до цього хадер? «До чого?» – запитав Сенджей. «Він має на увазі до вбивства Маджида», – пояснив Салман. «Так, Ліне?» так. Всі троє збентежено подивилися на мене. На їхніх лицях був похмурий і мало не обурений вираз, немов я поставив якесь нетактовне запитання, та в очах їхніх був смуток і жаль. Хедер змирився з цим. Відповів Салман, і серце у мене болісно стиснулося. Ми сиділи в Мокамбо, ресторані з кавовим баром поблизу форту. Він блищав чистотою. Обслуговували тут на вищому рівні. Обстановка була вишуканою і богемною. Бізнесмени, що займалися комерцією в цьому районі, змішувалися тут з натовпом генгстерів, модних адвокатів і знаменитостей зі світу кіно і телебачення. Мені подобався Мокамбо, і я був радий, що Санджай обрав його місцем зустрічі. Упоравшись зі щедрим та не дуже обтяжливим для шлунку обідом, який завершився десертом кульфі, ми замовили ще по чашці кави. Назір сидів ліворуч від мене, лицем до виходу з ресторану. а коло нього Санджай Кумар – з якими частенько билися на рингу під час тренувань. Тепер він пробився на самий верх і став членом Ради Мафії, чи радше того, що лишилося від Ради Хедера. Це був кремезний 30-річний гангстер-індієць із бандри з кресивим обличчям і крутим характером. Волосся його було укладене за допомогою фену на чосом, як у кінозірки. Широко розставлені карі очі, що ховалися під високим лобом, дивилися з гумором і упевненістю. Ніс його був великий, під боріддя яко заокруглювалося, а рот у будь-який момент був готовий розтягнутися в усмішці. Він часто риготався, і це завжди був добротливий сміх. Санджай відзначався щедрою натурою і не дозволяв нікому іншому розплачуватися з офіціантами чи барменами не тому, що йому хотілося замилити комусь очі, як вважали деякі, а через природну схильність давати і ділитися. Хоробрості йому було не позичати, і в небезпечній ситуації на нього можна було покластися з такою ж упевненістю, як і в повсякденних справах. Він подобався людям і подобався мені, тож доводилося робити зусилля, щоб повірити, що він був серед тих, хто відрубав Абдулугані руки, ноги і голову. Поряд сенджаєм був, як завжди, його нерозлучний друг Есалман Мустан. Вони були однолітками і разом виросли в галасливому густонаселеному районі Бандри. Казали, Салман був не по роках розвиненою дитиною і вражав своїх батьків бідняків тим, що вже в початковій школі випереджав однокласників по всім предметам. Його успіхи були такими разючими, що вже з п'ятирічного віку він не менше 20 годин на тиждень працював удвох із батьком, обскубуючи кури і прибираючи у пташнику. Я чимало знав про нього. В перервах поміж тренуваннями він деколи розповідав про своє життя. Коли Салман заявив, що повинен кинути школу і влаштуватися на роботу, щоб підтримувати сім'ю, один з учителів, який був знайомий з Абделем Хадерханом, попросив ватажка мафії потурбуватися за нього. І Салман став, як і мій медичний консультант доктор Хамід, одним з протеже Хадербгая. Було вирішено, що Салман займеться юриспруденцією, і Хадер влаштував його в езуїцький коледж. Щодня хлопчик з нетріщ одягав чисту білу форму і відвідував заняття разом з синами багатіїв. Коледж давав хорошу освіту. Салман вільно говорив англійською, мав непогані знання з природничих наук, історії, географії, літератури і мистецтва. Але в хлопчику вирував непокірний дух і невгамовне тяга до пригод, з якими не могли впоратися навіть різки вихователів. Поки Салман воював з зуїтами, Санджай влаштувався на роботу в мафіях Дербгая. Він був кур'єром і носив записки й контрабандні товари з одного опорного пункту мафії в інший. Одного разу Санджая спробували пограбувати гангстери з ворожого угруповування. Він вступив з ними в поєдинок і, хоча його поранили, зумів доправити хадеру пакет з контрабандою. Рана була досить серйозна на її лікування пішло два місяці. Салман звинувачував себе в тому, що не був у тумить поряд зі своїм другом, тож покинув школу і попросив Хедера узяти його до себе, щоб не розлучатися з санджаєм. Відтоді вони завжди разом брали участь у всіх акціях, організованих Радою мафії. У ту пору, коли вони починали, їм було всього по 16 років, а незадовго до нашої зустрічі в Мокамбо обом виповнилося 30. Хлопчики стали серйозними чоловіками, які засипали своїх рідних матеріальними благами і трималися зі спокійним агресивним апломбом. Вони вигідно видавали заміж своїх сестер, але самі так і не ужинилися, хоча в Індії це вважалося не патріотичним, а то й блюзнірством. Салман одного разу признався мені, що вони вирішили не заводити сім'ю, оскільки у них обох було причуття, що вони помруть не своєю смертю у молодому віці. Ця перспектива налякала і не засмучувала їх, вони розглядали її як справедливу оборудку з долею. Вони отримували владу, захопливе життя і добробут своїх близьких в обмін на високу вірогідність, загинути молодими від ножа чи пістолета. І коли Назір та його друзі розправилися з прихильниками Абдулагані. Салман і Санджай увійшли до складу Ради Мафії. Гадаю, Гані все-таки намагався попередити Хадербгая про свої наміри. Чистою англійською мовою сказав Салман. Він не випадково цілий рік давив усім на міськи, поширюючи ідею про фатальну долю героя, перш ніж зібрав свою банду. «Та пішов він!» – вигукнув Санджай. «Хто він був такий, щоб попереджати Хадербгая? Хто він був такий, щоб утягувати нас усіх в цілейно з потілом і вбивати Маджида?» А після всього цього він спокійнісінько продав на клятим пакистанським копам аяр. Нехай він сказиться на тому світі. Якби можна було відкопати його і вбити ще раз, я зробив би це сьогодні ж. А завтра ще раз і так щодня. У мене було б таке хобі, уявіть собі. «А хто все-таки був сапною?» – запитав я. Хто був виконавцем всіх цих вбивств, замислених Абдулом? Хадирбгай сказав мені по тому, як убили Абдулу, що він викрив цього сапну і знищив його. Але він не сказав, хто це був такий, і чому треба було знищувати сапну, якщо той працював на мафію. Обидва гангстери могли і самі відповісти на це запитання, та подивилися на Назіра, бо він був старший. Санджай звернувся до нього на урду. Назір відповів йому тією ж мовою, і я зрозумів майже все, що він сказав, але дав Санджаю можливість перекласти його слова. Його ім'я Джітендра, або Джитудада, як його зазвичай називають. Він гангстер з Делі. Гані переправив його сюди разом з чотирма іншими бандитами і поселив у п'ятизірковому готелі. Платив за них цілих два роки. От мерзотник. Повсякчас він скиглив, що хадер витрачає дуже багато на війну і на муджогідів, а сам два роки тримав цих психів у п'ятизірковому готелі. Коли убили Абдулу і всі сказали, що з вже покінчили, Джудідада з згоря напився, вставив Салман. Він на той час вже два роки орудував під маркою Сапни і трохи схибнувся на цьому ґрунті. Він сам повірив у ту маячню, яку вони проповідували від імені "Без Безглозди ім'я Сапна, кинув Санджай. Жіноче ім'я, хай йому всячина. Все одно, що я почав би називати себе якоюсь Люсі або гірше. Не знаю, ким треба бути, щоб узяти собі жіноче ім'я Яр. Напевно, для цього треба убити одинадцять людей і залишитися безкарним, відгукнувся Салман. Так от, коли пройшов слух, що Сапна, тобто Абдула, убитий, Джі Тудадо напився і почав скрізь хвалитися, що насправді це він Сапна. Якось він був зі своїми поплічниками в президенті і почав кричати, що він знає, хто організував усі вбивства і заплатив за них. «Клятий, Ганду!» – пробурчав Санджай, застосувавши жаргонний еквівалент слова «дупа». Всі ці схибнуті покидьки просто не можуть не потякати язику майяр. Добре, що в базарі були переважно чужинці, які не розуміли, про що він торочить. Там був також один із наших хлопців, який сказав цьому джитудаді, щоб він не розпускав язика, а той почав розмахувати пістолетом і кричати, що йому плювати на Абделя Хадерхана, тому що він упорає його точнісінько так, як і Маджида. Хлопець відразу ж повідомив про це Хадеру, і той сам приїхав туди разом з Назіром, Халедом, Фарідом, Ахмадом Заде, Ендрю Фарейрою, і розправився з цим психом. «Ох, який жаль, що я прогавив це!» – засмутився Санджай. «У мене давно вже руки свербіли впорати цього покидька, особливо по тому, як він убив Маджида. Але мене послали тоді із завданням в Гуа, тож Хедер зробив роботу без мене». Вони зустріли Джітудаду з бандою на автостоянці біля готелю. Ті почали чинити опір, піднялася стрілянина. «Один з них був Гусейн, ти знаєш його. Він тепер влаштувався рахівником на причалі Боларда». Йому відірвало руку з обріза двостволки, якою користувалися бандити. Якби Ахмед Заде не схопив його і не повіз у лікарню, згусеєння вся кров би витекла на цій автостоянці. Всіх чотирьох, Джитудаду і трьох його приятелів, спровадили на той світ. Хадербгай особисто зробив чотири контрольні постріли в голову. Але одного типу з їхньої банди не було на стоянці, і він змився. Ми його так і не знайшли. Втік в Делі, і сліди його загубилися. Мені подобався Ахмед Заде. Зітхнувши, тихомовив Санджай. «Так, він був хорошим хлопцем», – погодився я, пригадавши Ахмеда, у якого завжди був такий вигляд, ніби він видивляється другом натовпі. «Так, він був хорошим хлопцем. Він помер, тримаючи мене за руку». Назір далі провадив розповідь, промовляючи так грізно, наче проклинав тут нас усіх. «Коли пакистанські копи влаштували облаву на Хедребгая», – перекладав Санджай, «то було ясно, що їх навів Абдулгані». Я мовчки кивнув. А певно, Абдул був родом з Пакистану. Там у нього збереглися зв'язки, зокрема, у найвищих ешелонах влади. Він сам не раз говорив мені про це. Я дивувався, чому це відразу не спало мені на думку, коли копи налетіли на наш готель в Карачі. Либонь, він мені надто вже подобався, щоб викликати підозри. А може мені лестила його увага? Він був моїм безпосереднім босом і не шкодував часу і сил, щоб налагодити дружні стосунки зі мною. Крім того, тоді мої думки були зайняті іншим. Коли я сидів у мечеті поряд з Халедом і Хадребгаєм і слухав сліпих співаків, у мені зріло бажання помститися. Прочитавши записку дід'є в жовтому, тремтливому світлі храмових світильників, я вирішив убити мадам Жу. Я пам'ятав, що відразу по тому зустрів погляд Хадребгая, і погляд той був повний любові. Мабуть, ці два почуття, любов і ненависть, перешкодили мені побачити очевидне, здогадатися про зраду Гані. Але якщо я цього не помітив, то, може, і ще щось прогавив. «Абдулгані сподівався, що ви не виберетеся живими з Пакистану. Хадрибгай, Назір, Халед і ти», – сказав Салман. Він вважав, що це дуже добрий шанс покінчити одним ударом з усіма членами Ради, які не були згодні з ним. Проте у Хадрибгая теж були друзі в Пакистані, і вони попередили його, тож вам пощастило вискочити з пастки. Гадаю, вже тоді Абдул зрозумів, що йому капець. Проте він нічого не зробив. Напевно сподівався, що Хадера і всіх вас уб'ють на війні». Назір, який терпіти не міг англійської, урвав його. Мені здалося, що я зрозумів його слова, і я переклав їх, допитливо зиркнувши на санджая. Хедер велів Назіру тримати в секреті правду про Абдула Гані, і якщо з ним самим щось станеться на війні, повернутися до Бомбея і помститися зрадникові. А після Гані ми повинні були покінчити і зрештою членів його банди, і тепер всі вони на тому світі, крім одного, який поки що в Делі. І це підводить нас до головного, про що ми хотіли поговорити з тобою, усміхнувся Салман. Це була дружня усмішка, хоча і неординарна. Усмішка втомленого, суворого і не дуже щасливого чоловіка. Його довгасте обличчя було перекошене. Ніс, зламаний багато років тому, зрівся неправильно, наслідок чого одне око було нижче за інше на цілий сантиметр. Рот кривився з того боку, де губа була колись розбита кулаком. Коротке волосся було підстрижене правильною дугою над бровами і нагадувало якийсь темний німб над відкопиленими вухами. «Ми хочемо, щоб ти узяв на себе керівництво паспортним бізнесом». Кришна і Вілу просто таки наполягають на цьому. Вони, здається, трохи, та не трохи, а до смерті перелякані, – урвав його Санджай. Вони були в трансі через ці вбивства по всьому Бомбею. А вже по тому, як Гані порубали на шматки мало не у них на очах, вони взагалі ні живі, ні мертві. Зараз сутички скінчилися, ми перемогли, але вони все одно трясуться. Ми не можемо дозволити собі втратити їх, Ліне. Ми хочемо, щоб ти попрацював з ними. І, ну, довів їх до ладу. Вони нам уже тім'я прогризли розпитуванням про тебе. Ні з ким, крім тебе, не згодні працювати. Вони закохалися в тебе, старий. Я подивився на них, потім перевів погляд на Назіра. Якщо я зрозумів їх правильно, це була дуже спокуслива пропозиція. Після перемоги угруповування Хадера в Раді відбулося оновлення складу. Офіційним головою був проголошений Собган Махмуд. Назір і Махмуд Мелфаб стали повноправними членами Ради. Окрім них, до Ради увійшли Салман Санджай, Фарид і ще троє уродженців Бомбея. Ці четверо розмовляли однаково добре мовами хінді, маратхі і англійською. Я був єдиним відомим їм горою, що розмовляв мовою маратхі, і єдиним, кого запроторили колись в Артур Роуд. І я був одним з тих, котрі повернулися з хадерової війни. Я їм подобався. Вони мені довіряли. Я був цінним кадром для них. У особиці були позаду. Вони встановили на своїй території новий Рахмафія. І знову можна було спокійно грибти гроші лопатою. А гроші були мені потрібні. Останнім часом я жив на свої заощадження, і вони добігали кінця. «Що саме я повинен буду робити?» – запитав я Назіра, хоч знав, що відповідь мені дасть Санджай. «Ти керуватимеш виготовленням книжок, штампів, ліцензій, кредитних карток і всіх інших документів», – відповів мені молодий гангстер. «Все це буде в твоєму повному підпорядкуванні. У тебе буде така ж влада, як була у Гані. Ми забезпечимо тебе всім, що тобі треба. Жодних проблем, ясно. 5% прибутку від цього бізнесу будуть твої. Якщо ти вважаєш, що цього мало, назви свою цифру. І ти завжди можеш відвідувати засідання ради на правах спостерігача, так би мовити» додав Салман. «Що ти на це скажеш?» «Треба перевезти майстерню з підвалу Гані в якесь інше місце», – відповів я спокійно. «У мене в цьому підвалі мурашки бігатимуть шкірою. Не дивуюся, що віло з кришною аж трясе». «Без проблем», – засміявся Санджай, ляснувши долоною по столу. «Ми так збиралися продати будинок, брата Куліне. Цей змій Гані придбав і його, і сусідній будинок на свого шуряка. Звичайна справа, ми всі так чинимо. «Але ці будиночки коштують цілі купи грошей. Це просто палаци, баба!» Коли ми пошаткували цього гладкого кнура на шматочки, його шуряк раптом закусив водила і заявив, що не хоче надавати будинки в наше розпорядження, що він звертається до адвокатів і поліції. Довелося повісити його над великою бочкою з кислотою, Аяр, і йому вже закуртіло віддати нам ці будинки». Ми відправили Фаріда підписати всі необхідні папери, але Фарід розлютився, що цей покидьок виявив до нас неповагу і змусив його морочити собі голову з цією бочкою. Фарід любить, щоб усе робилося просто, без непотрібних складнощів. А розваги з підвішуванням шуряків над бочкою з кислотою йому не до вподоби. Як він там казав про це, Салмане? Він сказав, що це позбавлено смаку. Так отож, позбавлено будь-якого, чорт забирай смаку. Фарид любить, щоб до нього ставилися з повагою, а якщо ні, готовий пристрелити кривдника на місці без зайвих слів. Коротше, Фарид розгнівався на цього покидька за його непоступливість і змусив його підписати папір, що він віддає нам і свій власний дім. Отже, кінець кінцем цей шуряк нічого не отримав, а у нас тепер три будинки на продаж замість одного. У цих ділах з нерухомістю завжди клопіт і море крові, сказав салман, криво усміхнувшись. Треба хоч і узяти цю справу в свої руки. Ми збираємося придбати одне з великих агентств. Фарід займається цим. А де ти хотів би працювати, Ліне, якщо не в палаці Гані? В Тардео добре було б, десь неподалік Хаджіалі. А чому саме в Тардео? – запитав Санджай. Я люблю цей район. Там чисто і спокійно. І потім мені дуже подобається мечеть. Вона, можна сказати, будеть мені сентиментальні почуття. Тхи, Гайн, Ліне, – погодився Салман. Дам доручення Фаріду підшукати щось відповідне. «Які ще будуть побажання?» «Мені потрібні два кур'єри. Хлопці, яким я міг би довіряти. У мене є двоє на прикметі». «Що за хлопці?» – запитав Санджай. «Ви їх не знаєте. Вони не з мафії, але на них можна покластися. Їх звуть Джонні Сигар і Кишор. Я їм довіряю цілком і повністю». Санджай і Салман обмінялися поглядами і подивилися на Назіра. Той кивнув. «Вирішено», – сказав Салман. «Що ще?» «Тільки одне». «Я хочу, щоб мій зв'язок з радою здійснювався через Назіра. Якщо виникнуть якісь проблеми, я хочу перш за все обговорити їх із Назіром». Назір знову кивнув, і в глибині його очей промайнула тінь усмішки. Скріплюючи нашу угоду, ми потиснули руки. Хлопці вчинили це так урочисто, що мені стало смішно. У тому, що вони поставилися до цього з надзвичайною серйозністю, а я насилу стримував крамольну усмішку, виявилася принципова відмінність між нами. Якби мені не подобалися Салман, Санджай та інші, не кажучи вже про назіра, якого я полюбив і якому був зобов'язаний життям, для мене мафія була засобом досягнення мети, а не навпаки. Для них же мафія була сім'єю, що нерозривно пов'язувала їх між собою до самої смерті. Значущість, з якою вони потискали один одному руки, підкреслювала їхні взаємні зобов'язання. Зі мною було не так, і я знав, що вони це розуміють. Вони прийняли мене в своє коло і працювали разом зі мною білим чужинцем, схибнутим, який пішов на війну разом з Абделем Хедриханом, але вони вважали, що рано чи пізно я покину їх і повернуся у свій світ до своїх близьких. А я не вірив, що повернуся додому адже я спалив по собі мости. І з якою б іронією я не сприймав цю церемонію мого посвячення, вона все ж таки формально включала мене в ряди професійних злочинців. До цього моменту я чинив злочини, перебуваючи на службі у Хедрихане. І хоч сторонній людині це зрозуміти важко, я можу з усією щирістю сказати, що в певному розумінні я чинив їх з любові до нього. Звісно, перш за все я вступив у мафію заради власної безпеки, але крім усіх інших міркувань і заради батьківської любові, яку я сподівався знайти у нього. По тому, як Хедер загинув, я міг би порвати з мафією, виїхати, зайнятися чим-небудь іншим. Але я не зробив цього. Я пов'язав свою долю з ними і вступив у кримінальне братство виключно задля грошей, влади і захисту, які воно давало. Заробляючи на життя злочинами, я був зайнятий по горло, і завдяки цьому мені переважно вдавалося приховувати свої почуття від власного серця, що здогадувалося про них. Після того вечора в Мокамбо все закрутилося дуже швидко. Протягом тижня Фаріт підшукав нове приміщення для майстерні двоповерхову кам'яницю за два кроки від плавучої мечеті Хаджі-Алі, де раніше зберігався архів бомбайського муніципалітету. Муніципалітет переїхав у нову, сучасну і простору будівлю, виставивши на продаж разом з кам'яницею всі старі меблі – стільці, письмові столи, полиці і шафи для зберігання документів. Все це годилося для нашої майстерні, і під моїм керівництвом ціла бригада робітників наводила в приміщеннях чистоту і лад, щоб звільнити місце для нашого устаткування. Якось пізно увечері ми повантажили всі наші верстати і оглядові столи на криту вантажівку і перевезли їх поночі на нове місце. Коли вантажівка зупинилася біля подвійних дверей головного входу, на вулиці чомусь не видно було і душі, а вдалині дзеленчали дзвони і чутно було сигнал пожежної тривоги. — Схоже, десь велика пожежа, — сказав я Санджаю. Той тільки весело засміявся. — Це Фарід розважається, — пояснив мені Салман. «Ми доручили йому влаштувати пожежу, щоб він відвернув людей, і вони не спостерігали за нашими переміщеннями. Через те тут така порожнеча. Всі побігли на пожежу». «Гай підпалив він компанію, що конкурує з нами!» – сміявся Санджай. «Тепер наша агенція з нерухомості посяде чільне місце в цьому бізнесі. Нашому основному конкурентові після сьогоднішньої пожежі доведеться прикрити свою лавку». Ми почнемо свою роботу завтра, а ти зі своїми дрібничками можеш спокійно веселитися, не привертаючи зайвих уваги. Отже, Фаріт одним сірником убив одразу двох зайців Аяр. І от під калатання дзвонів і завивання сирен, що лунало за кілометр від нас, де вогонь осяє нічне небо, робітники перетягнули все наше устаткування в нове приміщення, і вілоскришна майже відразу ж узялися до роботи. За ті місяці, що я був відсутній, Гені, за моєю порадою, займався розширенням асортименту продукції і включив у нього всілякі сертифікати, допуски, дипломи, ліцензії, акредитиви, перепустки і інші документи. Це була галузь економіки Бомбея, що стрімко розвивається, і часто ми працювали до ранку, щоб задовольнити попит. При цьому наш бізнес сам себе підживлював. У міру того, як ліцензійні органи і інші організації в боротьбі з нашими підробками ухитрялися в ускладненні своєї документації, ми за додаткову плату тут таки підроблювали внесені виправлення. «Це схоже на змагання червової королеви», – сказав я якось Салману по тому, як наша нова майстерня попрацювала в хорошому темпі шість місяців. «Лалкарані?» – перепитав він. «Червової королеви?» «А вже ж! Або навічну боротьбу між хворобливими мікроорганізмами і їхніми господарями – людськими тілами. Я читав про це, коли працював у клініці в Джопатпаті». Наші тіла і віруси, які паразитують на них, постійно змагаються один з одним. Коли на тілі людини поселяється який-небудь вірус, організм виробляє захист проти нього. Вірус видозмінюється, щоб подолати захисний механізм, а організм виробляє новий, і так продовжується без кінця. Як в змаганні Червової королеви. Це з книги Аліса в Дивокраї. Еге ж, я знаю!» – відгукнувся Салман. «Ми проходили її в школі, але я так і не втямив, в чому там суть?» Цього ніхто не розуміє. Не хвилюйся. Головне, що ця червона королева дуже швидко бігає, але нікуди не прибігає. Як вона каже Алісі, в їхній країні треба бігати щодуху, щоб лишитися на тому ж місці. Так само і ми бігаємо на випередки, розкиданими по всьому світу банками і організаціями, що видають паспорти і ліцензії. Вони змінюють документи, щоб позбутися наших підробок, а ми підроблюємо їхні зміни. Вони знову міняють техніку виготовлення документів, а ми пристосовуємося і до неї. Так і ганяємося один за одним, залишаючись на місці. «Я думаю, ти не залишаєшся на місці, а дуже швидко рухаєшся вперед», – заперечив Салман. «Ти чудово справляєшся з цією роботою, Ліне. Ці документи – страшенно вигідна справа. Скільки ми їх не випускаємо, людям все мало. І якість – вище клас. Жоден з тих, кого ти забезпечив своїми документами, ніде не проколовся, Айяр. Ми загалом тому і запросили тебе сьогодні на обід. У нас є сюрприз для тебе». «Я впевнений, він тобі сподобається. Ми хочемо нагородити тебе за ту велику роботу, що ти робиш, Аяр». Я не дивився на нього. Ми йшли по проспекту Махатмаганді у бік Регал Серкл. День був безхмерний і спекотний. Раз у раз дорогу нам заступали покупці, що товпилися біля яток, і ми обходили їх бруківкою, де безперервними потоками рухалися авто. Не дивлячись на Салмана, бо встиг за останні шість місяців досить добре вивчити його і розумів, що він сам збентежений, щедро осипаючими непохвалами. Салман був природженим лідером, але йому, як і багатьом людям, що наділені цим даром, було важко змусити себе командувати і розпоряджатися іншими людьми. Він був сором'язливою, скромною людиною. І це робило йому честь. Леті якось сказала, що їй здається дивним те, що я відгукуюся про злочинців, вбивць і гангстерів, як про людей, що мають честь і гідність але невідповідність та була в її уявленні, а не в моєму. Вона плутала честь із доброчинством. Доброчинство визначається тим, що ми робимо, а честь тим, як ми це робимо. Можна брати участь у війні, не поступаючись своєю честю. Женевська конвенція для того і існує. А миру можна домогтися ганебним шляхом. Гідність – це, по суті, уміння бути скромним. І гангстери, як і поліціянти, політики, солдати або священики, є добрими фахівцями лише в тому разі, якщо вони скромні. А знаєш, кинув Салман, коли ми проходили мимо аркад університетського містечка. Я радий, що твої друзі не погодилися тоді працювати у тебе кур'єрами. Я спохмурнів, ступаючи поряд з ним. Джоні Сигар і Кишор відмовилися від роботи в паспортній майстерні і страшенно цим засмутили мене. Я був певен, що вони вхопляться за можливість заробити стільки, що їм і не снилося. Я аж ніяк не чекав, що вони сприймуть мою пропозицію сумним і навіть ображеним виглядом. Вони зрозуміли, що я даю їм ні більше, ні менше, як рідкісний шанс узяти разом зі мною участь в злочинній діяльності. Мені й на думку не спадало, що вони не захочуть працювати на мафію. Я добре пам'ятав їхні замкнуті обличчя і звантажені усмішки. Я відвернувся від них тоді, і в голові у мене, як удар по перенісю, спалахнуло запитання. Невже я втратив здатність розуміти порядних людей? Зараз, через півроку після цієї розмови, це питання досі не давало мені спокою. А відповідь відбувалася в дзеркальних вітринах крамниць, що повз них ми проходили. «Якби твої хлопці погодилися, я не виділив би тобі на допомогу Фаріда», – почав Салман. «А я страшенно задоволений, що зробив це. Він став новою людиною, розслабився, він тепер просто щасливий. Він тебе любить, Ліне». «Я теж його люблю», – відвухнувся я. Це було правдою. Фарід подобався мені, і я був радий, що ми з ним затоваришували. З сором'язливого, але здібного хлопця, яким він був три роки тому, коли я вперше побачив його на засіданні Ради Мафії, Фарід перетворився на жорстокого, безстрашного і лютого чоловіка, що з усією пристрастю віддався своїй справі. Коли Кишор і Джонні Сигар відкинули мою пропозицію, Салман виділив мені в помічники Фаріда і Ендрю Фарейру. Ендрю був веселим, балакучим хлопцем, але він віддавав перевагу товариству своїх однолітків. Фарід же охоче проводив зі мною час. Ми знайшли з ним спільну мову. «Коли загинув Хедер і треба було покінчити з прихильниками Гані, Фарід мало не звихнувся», – признався мені Салман. «Ми вимушені були діяти дуже жорстоко, ти пам'ятаєш, і робити багато такого, що нам, ну, не властиве. У Фаріда ж немов дідько вселився. У нашій справі часом треба бути жорстоким, нікуди не подінешся. Але якщо декому це починає подобатися, то це проблема, не? Довелося мені поговорити з ним. Фаріде, – сказав я йому. «Шаткування людей на кавалки не повинне бути нашою метою. До цього треба вдаватися тільки в крайньому разі. Але я його, схоже, не переконав і тоді вирішив віддати його тобі в помічники. І це дало результат, Айяр. Тепер за шість місяців роботи з тобою він став набагато спокійніший. Я думаю, Ліне, треба посилати до тебе всіх, у кого Дах поїхав, щоб ти давав їм раду». Він звинувачував себе в тому, що не був разом з Хадером, коли той загинув. Сказав я, коли ми повернули за ріг картинної галереї Джагангир з її баною. Побачивши прогалину в потоці транспорту, ми почали пробиратися через площу до кінотеатру Регал. Ми всі звинувачували себе в цьому. Тихо відгукнувся Салман, коли ми дісталися кінотеатру. Він не повідомив мені нічого нового в цій простій і короткій фразі. Я й без нього знав це. Його слова відгукнулися в моєму серці, немов удар грому. Скорбота, що застигла в нім крижаною брилою, скресла і рушила з місця. Мій гнів на Хедербгай вже з рік не давав їй розтопитися. Всі його друзі були або приголомшені, або шаліли звічою. А я так розлютився, що моя Скорбота лишалася похованою під снігом на гірській вершині, де був похований Хадербгай. Зрозуміло, я відчував біль втрати від самого початку. Ненависті в мені не було. Я любив його навіть тоді, коли ми з Салманом чекали наших друзів біля кінотеатру. Але я не оплакував його по-справжньому. Так, як оплакував прабакера чи навіть Абдулу. Проте слова Салмана, що ми всі звинувачували себе в тому, що не були з хадером, коли він загинув, струснули мої скуті кригою почуття, випустили їх на волю. І скорбота, мов сніжна лавина, почала поволі сповзати з вершини і огортати моє серце. «Ми, схоже, прийшли дуже рано», – кинув Салман. Його прозаїчне зауваження змусило мене здригнутися і повернутися до дійсності. « вони їдуть на машині, а ми пішки обігнали їх. Ми добре прогулялися, я люблю цей шлях. Від нас оподобок залу Вікторії, і часто ходжу тут, особливо ночами. Солман подивився на мене, усміхаючись і трохи спохмурнівши. І від цього мигдалевий розріз його карих очей став ще гостріший. Ти справді так любиш це місце? Запитав він недовірливо. Звісно, відповів я трохи зухвало. Це не означає, що мені подобається тут усе. Є багато такого, що мені не подобається, але я дійсно люблю цей район. «Я люблю Бомбеї і, напевно, ніколи не розлюблю його». Він усміхнувся і відвів погляд. Я постарався дати лад своїм почуттям, прогнати з лиця неспокій і жаль. Але повністю мені це не вдалося. Печаль була сильніша за мене. Тепер я розумію, що мучило мене тоді, що за почуття навалило на мене, загрожуючи навіки поховати під собою. У діді навіть була назва для цього почуття – «скорбота вбивці», що чекає в засідці і кидається на тебе, не знаючи пощади. Я переконався на власному досвіді, що скорбота ця може дрімати руками, а потім, у найщасливіший день, раптом вразити тебе без жодного приводу. Але тоді, за рік по смерті Хадера, я не міг з'ясувати причину того похмурого гумору, який бродив у мені, переростаючи в скорботу, яку я так довго стримував. Не розуміючи цього почуття, я боровся із ним, тому що людина завжди бореться з болем або відчаєм. Але скорбота вбивці не улягає нашій волі. Цей ворог крадеться за тобою, вгадуючи кожен твій крок щодо того, як ти зробиш його. Цей ворог – твоє власне скорботне серце, і коли він завдає удару, від нього немає захисту. Салман знову обернувся до мене. У його бурштинових очах снували думки. Коли ми переслідували підручних Гані, Фарід копіював поведінку Абдули. Він любив його як рідного брата. Мені здається, він прагнув стати Абдулою, думаючи, що нам потрібний новий Абдула, щоб перемогти в цій сутичці. Але це неможливо, погодься. Я старався пояснити йому це. Я завжди прагну пояснити це молодим хлопцям, особливо тим, що намагаються брати з мене приклад. Людина не може бути ніким, крім самої себе. Що більше вона хоче бути схожою на когось іншого, то менше з неї зиску. А, ось і хлопці. Перед нами зупинився білий амбасадор. З нього вийшли Фарід, Санджай, Ендрю Феррейра і заможний бомбейський мусульманин на ім'я Амір. Ми потиснули один одному руки. «Почекаємо, поки Файсал припаркує авто», – запропонував Санджай. Файсала, який разом з Аміром займався рекетом, нав'язуючи своє заступництво багачам, таки треба було почекати. Проте цього погожого дня Санджаю хотілося покрасуватися разом з усім нашим колоритним товариством перед дівчатами, що крадькома кидали на нас палки погляди. Практично всі навколо розуміли, що ми гунди, гангстери. Ми були добре і модно одягнені. У нас був бравий і упевнений вигляд. Ми були озброєні і дуже небезпечні. За рогу з'явився Файсал. Ми гуртом попрямували до Таджмахалу, на Майдані було людно, та юрма розступалася перед нами. Услід нам оберталися голови і чутно було шепіт. Піднявшись по білих мармурових східцях, ми увійшли до ресторану Шеміана, розташованого на першому поверсі. Двоє офіціантів усадовили нас за довгий стіл біля високого вікна, що виходило у двір. Я сів у кінці столу, ближче до виходу. Незрозумілий сум, що охопив мене під впливом репліки Салмана, дедалі посилювався. Я навмисно зайняв місце з краю, щоб мати можливість у будь-який момент піти, нікого не турбуючи. Офіціанти вітали мене широкими усмішками, називаючи мене «Гаоалай», тобто «селянин». Вони добре знали мене «Гору», що умів говорити на Маратхі, і я трохи побалакав з ними провінційною говіркою, яку я засвоїв у селі Сундар чотири роки тому. Подали страви, всі з апетитом почали їсти. Я теж був голодний, але шматок наліз мені у горло, і я лише з вічливості колупав видалку в тарілці. Випивши дві чашки кави, я чесно спробував взяти участь у загальній розмові. Амір переказував зміст побаченого напередодні індійського бойовика, в якому гангстери були зображені як люті зарізяки, а самотній і беззбройний герой легко перемагав їх усіх. Підружний регіт присутніх він описував у всіх подробицях, поставлені у фільмах бійки. Обличчя і плеската голова Аміра були вкриті шрамами. Над очима нависали кущисті брови, а вуса стерчали на верхній губі, що скидалася на широку корму кашмірської баржі. Він був дотепником і полюбляв розповідати різні байки. Його упевнений гучний голос приковував увагу слухачів. Його незмінний супутник Файсал був колись чемпіоном з боксу серед юніорів. У 19 років після серії перемог над іншими професіоналами, він виявив, що його тренер привласнив і розтратив гроші, зароблені Файсалом на рензі. Файсал відшукав тренера, щоб побити його, але зупинився лише тоді, коли той припинив дихати. Його засудили на вісім років і назавжди дискваліфікували як боксера. У в'язниці наївний нестримний підліток став обачним і незворушним убивцею. Там його знайшов один з помічників Хадера, що шукав таланти, і останні три роки ув'язнення Файсал вважався кандидатом в мафіозії. Вийшовши на свободу, він протягом чотирьох років був правою рукою Аміра і основною ударною силою в його процвітаючому рекеті. Він діяв рішуче і нещадно, будь-що досягаючи мети. З його ідеальними витонченими рисами обличчя він виглядав би, мабуть, гарненьким, якби на зламаний плескатий ніс і на шрам, що розтинав ліву брову, які надавали йому страхітливого вигляду. Це була нова кров, нові ватажки мафій, нові господарі міста. Санджай – спритний кілер із зовнішністю кінозірки. Веселий Ендрюс Гоа, що мріяв зайняти місце в раді мафії. Сивий ветеран і талановитий оповідач Амір. Холоднокровний, молодий гангстер Файсал, який ставив тільки одне запитання, коли його посилали на діло. Палець, руку, ногу чи шию. Фарід, якого прозвали Патичок Рятівничок, бо він безстрашно брався за будь-які проблеми і залагоджував їх, а також ростив шістьох молодих братів і сестер, по тому, як його батьки загинули під час епідемії в нетріщах, І нарешті Салман. Урівноважений і скромний бомбець, справжній лідер, що розпоряджався життями сотень товаришів, які входили в маленьку імперію, котру він успадкував і тримав у руках силою своєї особистості. Всі вони були моїми друзями, і більше ніж друзями, братами по зброї. Ми були пов'язані кров'ю, часом своєю власною, і непорушними зобов'язаннями один перед одним. Якщо я потребував їх, то вони приходили на допомогу незалежно від того, що я зробив і що я просив зробити. Якщо вони потребували мене, я був у повному їхньому розпорядженні без будь-яких вагань чи застережень. Вони знали, що завжди можуть розраховувати на мене. Знали це відтоді, як Хадер узяв мене на свою війну, і я пішов під кулі разом з ним. Так само і я знав, що можу розраховувати на них. Коли мені треба було замести сліди після убивства Мауріцо, я звернувся до Абдули. А це дуже надійний тест – попросити допомоги, коли треба позбутися трупа. З тих, хто був присутній за нашим столом, всі пройшли це випробування дехто по кілька разів. Це були перевірені люди, як казали у нас в австралійській в'язниці. Це було відповідне товариство для мене, людини поза законом. Я ніколи ще не був у такій безпеці, навіть перебуваючи під заступництвом Хадербгая. І я не повинен був би відчувати себе самотнім. Але я таки почувався самотнім. З двох причин. По-перше, це була їхня мафія, а не моя. Для всіх них на першому місці була сама організація. Я ж був відданий в першу чергу людям, а не мафії, Братам, а не братерству. Я працював на мафію, але був для них сторонній. Я сторонній завдачою. Ніякий клуб, співтовариство чи ідея ніколи не були для мене важливішими, ніж люди, що беруть участь у цьому. По-друге, між нами була ще одна відмінність. Настільки істотна, що дружніх взаємин було недостатньо, щоб подолати її. Я був єдиним з усіх, що сиділи за цим столом, хто ніколи не вбивав людей. Ні холоднокровно, ні під впливом афекту. Навіть Ендрю, приязний і говірки хлопчина, стріляв зі своєї берети в загнаного у глухий кут ворога і розрядив усю обойму в груди одного з бандитів Абдулгані, поки той не помер і двічі, і тричі, як любив говорити Санджай. В ту мить ці відмінності поміж нами здавалися мені непереборними, такими, що набагато перевершують ті численні навички, схильності і цілі, які нас об'єднували. Поки ми сиділи за цим довгим столом в Таджмахалі, я дедалі більше віддалявся від них, вони ставали все більш чужими мені. Амір розповідав свої історії я кивав, усміхався і старанно сміявся разом з усіма, а тим часом дедалі глибше поринав у відчай. День, що так добре розпочався і обіцяв бути таким гарним. Пішов шкареберть завдяки однісінькій салмановій фразі. У залі було тепло, але я тремтів від холоду. Я був голодний, але не міг їсти. Я серед друзів у великому людному ресторані, але був самотній, як муджагіт на гірській вершині, що вартує в ніч перед битвою. І тут я побачив, що до ресторану ввійшла Лайза Картер. Вона обстригла свої довгі біляві коси, і нова коротка зачіска дуже її личила. Її костюм, вільна блузка і шаровари, був її улюбленого яскраво-блакитного кольору. Та й сонсезахисні окуляри були теж блакитної барви. Вона мала вигляд, наче істота, виткана зі світла, з чистого білого світла в блакитній небесній височині. Я інстинктивно піднявся і, вибачившись перед колегами, попрямував до неї. Побачивши мене, вона розкрила руки назустріч мені. Усмішка, що осяла її обличчя, була широка, мов надія азартного гравця. Лаза відразу зрозуміла, що зі мною щось не так. Вона торкнулася мого обличчя, провівши пальцями по ширамах. Немов сліпець, що читає на дотик рельєфні літери. Потім узяла мене під руку і вивела у фоє. Не бачила тебе Бог знає скільки тижнів, сказала вона. Що з тобою? Нічого, збрехав я. Ти хотіла поїсти? Ні, просто випити кави. Я живу тут в одному з номерів у старому крилі з вікна на браму. Номер великий, а краєвид коштує мільйони доларів. Номер на три дні, поки Летті веде переговори з одним продюсером – це люб'язність з його боку. Одне слово – кіноіндустрія. Які успіхи в цій галузі? Грандіозні, Летті просто в захваті. Вона домовляється зі студіями, у неї це краще виходить, ніж у мене. З кожним разом вона укладає дедалі вигідніші контракти, а я займаюся туристами, і мені самій це більше подобається – зустрічатися і працювати з ними. А ще тобі подобається, що врешті-решт вони виїжджають, якими б чудовими вони не були. Так? Так, точно. А як Вікрам? Ну, дьгує, ти ж його знаєш. У нього тепер дуже багато вільного часу. Йому бракує його каскадерських трюків. Вони у нього таки добре виходили. Талеті так не покоїлася, коли він випригував на ходу звантажівок і проламувався крізь зачинені вікна і інші загороди. Вона страшенно боялася за нього і змусила кинути цю справу. А чим же він займається? Він у нас тепер великий начальник. Щось на кшталт виконавчого віце-президента компанії, яку ми організували. Леті, Кавіта, Карла з Джимом і я. Повагавшись, вона додала. Вона питала про тебе. Я мовчки дивився їй в очі. «Карла», – пояснила вона, – «вона хоче зустрітися з тобою». Я, знай, собі мовчав з утіхою, наглядаючи за тим, як міняються емоції на тлі м'якого ландшафту її вродливого обличчя. «Ти виглядаєш не дуже гарно». Намагаюся підтримувати форму. Силовато сміхаючись, зіткнув я. Через день ходжу на бокс або карате. Куди вже більше. Ти ж знаєш, що я не про це. А вже ж знаю. Слухай, я, напевно, тебе затримую. Ні, я хочу поговорити з тобою ще, але тільки не тут, а у себе в номері. Я замовлю каву туди. Гайда. Вона мала рацію. Крайвид був причудовий. Видно було, як гойдаються на хвилях пороми, що перевозять туристів на острів Гарапурі. Сотні дрібних суден орали носом хвилі та кланялися, мов птахи, що чистять пір'їни, а вдалені бованіли велетенські сухогрузи, прикуті до обрію. Під високою кам'яною аркою брами Індії і навколо неї звивалися барвисті гірлянди туристів. Лазя скинула туфлі і сіла на ліжко, схрестивши ноги. Я примостився на краєчку поряд із нею, з цікавістю роздивляючись шпарини в підлозі. Ми мовчали, слухаючи звуки, що долинали в кімнату з морським вітерцем. Штори напиналися, наче вітрила, а потім з легким шурхотом спадали. Потім вона глибоко вдихнула повітря і сказала. «Я вважаю, що ти повинен жити зі мною». «Це... будь ласка, вислухай мене!» – урвала вона мене, піднявши долоні. «Я просто не думаю... Ну, будь ласка!» «Окей», – посміхнувся я, зручніше мостившись на ліжку. «Я знайшла непогану квартиру. У Тардео. Я знаю, ти любиш Тардео. Я теж люблю». І я впевнена, що квартира тобі сподобається, тому що ми обоє любимо таке житло. І взагалі я хочу сказати, що нам з тобою подобаються ті самі речі. У нас багато спільного. Ми обоє відмовилися від наркотиків. А це не аби що, ти сам знаєш. Це мало кому вдається, а у нас з тобою це вийшло. І у тебе, і у мене. І це тому, що ми з тобою схожі. Нам з тобою буде добре, Ліне. Ми будемо добре жити. Бачиш, Лайзо, я не можу стверджувати, що кинув наркотики. Ти кину, Ліне. Я неупевнений, що ніколи більше не доторкнуся до них. «Але тим більше важливо, щоб хтось був поряд. Як ти не розумієш?» Благально промовила вона, мало не плачучи. «Я утримую тебе від них. Щодо себе я упевнена. Я їх ненавиджу. Якщо ми будемо разом, то наглядатимемо одне за одним. Разом працюватимемо в Болівуді. Разом відпочиватимемо. Розумієш, і обставини. Якщо ти турбуєшся щодо австралійської поліції, то ми можемо виїхати туди, де вони тебе не знайдуть». «Хто сказав тобі про це?» – запитав я, зберігаючи на зворушний вираз обличчя. «Карла!» – відповіла вона спокійно. «І тоді ж вона доручила мені піклуватися про тебе». «Карла веліла тобі піклуватися про мене?» «Так». «Коли?» «Давно вже. Я запитала її якось про тебе. Як вона до тебе ставиться? Які в неї плани?» «Чому?» «Що чому?» «Чому ти запитала про це?» – мовив я поволі, накривши її руку своєю. «Тому що я закохалася в тебе, дурню!» — пояснила вона, зустрівшись зі мною поглядом і тут таки відвівши очі. — Я із Абдулою дружила тільки для того, щоб змусити тебе ревнувати чи принаймні зацікавитися мною. І потім він був твоїм другом, тож я могла частіше бачитися із тобою. — О, Господи! — зітхнув я. — Вибач мені, Лайзо. — Ти маєш на увазі Карлу? — запитала вона, спостерігаючи за тим, як тріпочуть на вітрі штори. — Ти ще закоханий в неї? — Ні. — Але ще любиш її? — Так. «А як щодо мене?» Я не відповів їй, тому що не хотів, щоб вона знала правду. Я й сам не хотів знати її. Мовчання тривало і важчоло. Я вже шкірою відчував, як воно навалюється на мене. «У мене є друг, скульптор», – сказала вона врешті. «Його звуть Джейсон. Ти знаєш його?» «Ні, не пам'ятаю, чому зустрічалися». «Він англієць, і в нього типово англійський погляд на речі. Не такий, як у нас, американців, я маю на увазі». У нього велика студія в джуту, я іноді буваю там. Вона знову замовкла. Ми сиділи, поринаючи то в прохолоду, що струмувала з морським бризом, то в спекоту, що піднімалася з вулиці. Її погляд огортав мене, мов сором'язливий рум'янець. Я подивився на наші переплетені пальці. Коли я була у нього востаннє, він розробляв нову ідею, яка спала йому на думку. Він заповнював гіпсом порожню упаковку. Ну, знаєш, селофани з бульбашками, в якому продають іграшки або такі штуковані з пінопласту, якими обкладають телевізори. Він називає ці ємкості негативним простором і використовує їх як форму для своїх скульптур. У нього вже сотні таких скульптур, виготовлених за допомогою коробок для яєць, целофанових упаковок для зубних щіток, навушників тощо. Я подивився на неї. В небесних озерцях її очей скипала гроза. Було видно, як вуста формують її таємні думки, готуючись висловити найглибшу правду. Я ходила по його студії, оглядаючи всі ці білі скульптури, і думала про те, що я сама – такий же негативний простір. Завжди була ним, все своє життя. Завжди була формою, що чекала, щоб мене наповнив хтось чи щось, якесь реальне почуття, яке надасть сенсу моєму існуванню. Коли я поцілував її, блискавиці, що сяяли в блакиті її очей, вибухнули на наших вустах, а сльози, що котилися її щоками, були солодші за мет який носять священні бджоли в жасминовому саду храму Момбадеві. Я дав їй виплакатися за нас обох. Я дав їй прожити все життя і померти за нас обох в довгій повільні розповіді, яку вели наші тіла. Коли її сльози припинилися, ми поринули в нестійку плину красу, породжену виключно Лайзою, її хоробрим серцем, і втілено вправді її любові і її тіла. І це майже спрацювало. Я зібрався йти, і ми знову поцілувалися. Добрі друзі, коханці, що остаточно знайшли одне одного в дотиках і пастощах тіл, але ще не до кінця зцілилися і відродилися. Ще не до кінця. Ти все-таки не зможеш забути її, егеш? Запитала вона, стоячи біля вікна в купальному просторатлі. Просто мені сьогодні сумно, Лайзо. Я сам не знаю, чому. Стільки всього було, але це не має стосунку до нас з тобою. У нас з тобою все було добре. Принаймні, мені було добре. Мені теж. І все одно мені здається, що ти про неї думаєш. Ні, я сказав тобі правду. Я більше не закоханий у неї. Щось сталося зі мною, коли я повернувся з Афганістану. А може, це сталося ще там. Щось закінчилося. Я повинна розповісти тобі дещо, пробурмотіла вона і потім, обернувшись до мене, заговорила гучним і ясним голосом. Про неї. Я вірю тому, що ти сказав, але я думаю... Ти повинен знати це, перш ніж ти вирішиш, що у вас з нею все скінчилося. Мені не треба. Ліна, почекай. Ти не розумієш, ти не жінка. Але я упевнена, що повинна тобі сказати, тому що ти не зможеш вирішити це, поки не знатимеш усієї правди про неї. Про те, що у неї на душі. Якщо по тому, як я розповім тобі, для тебе нічого не зміниться, якщо ти відчуватимеш те ж саме, що і зараз, тоді я буду упевнена, що ти вільний. А якщо зміниться... «Ну, тоді, можливо, треба дати їй ще один шанс. Не знаю. Хочу тільки тобі сказати, що я до ладу не розуміла Карлу, поки вона не розповіла мені про це. Я зрозуміла її лише після цього. Тому, гадаю, ти теж повинен знати. І якщо у нас з тобою щось вийде, я хочу, щоб не лишилося ніяких недомовок. Щоб все було ясно». «Ну, добре». Погодився я, сідаючи на стілець біля дверей. «Розповідай». Вона знову вмостилася на ліжку, піднявши ноги і упершись під боріддям в коліна. Вона поінакшала, це впадало в око. Її рухи були вільніші чи що, а в очах не було колишньої жорстокості. Вона змінилася якоюсь мало немлосною розкутістю. Зміни були викликані любов'ю, і цим вони були чудові. Я подумав, чи не бачить вона щось таке в моїх очах. «Карла не казала тобі, чому вона виїхала зі Штатів?» запитала Лайза, знаючи відповідь наперед. «Ні», – відповів я, вирішивши не згадувати про натяк, який кинув халед перед тим, як зникнути в сніговиці. «А вже ж, вона говорила, що не хоче розповідати тобі. Я сказала, що це дурня, що їй треба розкритися перед тобою. Але вона уперлася, І хоче ріш. Дивно, як воно все обертається, так? Тоді я хотіла, щоб вона сказала тобі, оскільки думала, що це змусить тебе порвати з нею. А зараз сама кажу тобі це, бо воно може дати їй ще один шанс, якщо ти захочеш його дати». «Ну, коротше, Карла мусила виїхати зі Штатів. Їй довелося тікати, тому що вона убила людину». Я зареготався. Спершу захихотів, а потім той сміх переріс в гучний рейд. Я аж зігнувся на стільці. «Не бачу в цьому нічого смішного, Ліне», – спогмурніла Лайза. «Ні, звісно. Саме по собі це не смішно. Але річ у тому, що... Ох, якби ти знала, скільки я мучився, не наважуючись розкрити перед нею своє гидке минуле». Я говорив тобі, що не маю права любити її, бо я втік із в'язниці. Погодься, це настільки кумедно. Вона дивилася на мене, погойдуючись на ліжку, але не сміялася. Ну гаразд, я зареготався в останнє і опанував себе. Я слухаю. Вона працювала нянькою в одній родині, почала Лайза. З її тону було ясно, що вона ставиться до цього дуже серйозно. Хоча сама ще зовсім дівчинкою була. Цей тип був батьком тієї дитини. Про це вона розповідала. «Так? Тим краще. Так от, ніхто і пальцем не поворухнув у зв'язку з цим. Вона була сама не своя і одного разу роздобула пістолет, пішла в цей дім, коли він був там сам, і застрелила його. Вона сказала, що вистрілила шість разів, двічі в груди і чотири в пах. Комусь було відомо, що це вона? Вона точно не знає. Упевнена тільки, що не залишила відбитків і що ніхто не бачив, як вона виходила з будинку». Вона викинула пістолет і швидко покинула країну. Вона ніколи більше не їздила туди і не знає, заведено на неї справу чи ні. Я відкинувся на стільці і зітхнув. Лайза уважно спостерігала за мною, трохи примружившись, зовсім як тоді, багато років тому, у Карли. «Хочеш іще щось розповісти у зв'язку з цим?» «Ні, це все». «Окей», – зітхнув я і, провівши рукою по обличчю, підвівся. Підійшовши до Лайзи, я виліз на ліжко і став навколішки коло неї, наблизивши до неї обличчя. Я радий, що ти розповіла мені це. Це багато що пояснює, мабуть. Але не міняй нічого в моїх почуттях. Я, звісно, готовий допомогти їй, якщо зможу. Але не можу забути того, що сталося поміж нами, і не можу вибачити. Я хотів би, але не можу. Це дуже спростило б усе. Кохати людину, яку не можеш вибачити. Цьому немає нічого доброго. «Ще гірше – кохати людину, яку не можеш здобути!» – відгукнула вона, і я поцілував її. Я спустився на ліфті у вестибюль. Крім мене, в кабіні нікого не було, тільки мої відображення в дзеркалах іззаду і з боків. Усі вони були дуже серйозні і мовчазні, і уникали дивитися мені в очі. Вийшовши на двір через скляні двері, я спустився східцями, перетнув широкий майданчик перед брамою Індії і зупинився на набережній в тіні уславленої арки спостерігаючи за туристами, що поверталися на суднах з морської прогулянки і фотографували одне одного на тлі набережної. «Цікаво», – подумав я. «Скільки поміж ними щасливих, безтурботних і простовільних? І скільки сумних? Скільки?» І тоді на мене навалилася, огорнула мене непроглядним мороком скорбота, який я так довго чинив опір. Я раптом усвідомив, що вже давно стою, стиснувши зуби, і навіть не можу розціпити їх. На очі мені трапився вуличний порубійко, якого звали Муку. Я добре його знав. Він розмовляв з якимось чужинцем, тому було років з двадцять на вигляд. Зиркнувши на всі біч, він швидко передав туристові маленький білий пакетик. Юнак був високим на зріст, кремезним і гарним. Я дуже добре вивчив туристів і майже сумнівався, що це німецький студент, котрий до того ж лише недавно приїхав до Бомбея. У нього були гроші і скільки завгодно можливостей витратити їх. Він попрямував пружною ходою здорової людини до своїх друзів, і в кишені його була отрута. Якщо вона не уб'є його в якомусь готелі, то заповзав його життя, як заповзла колись в моє, отруївши кожну секунду мого існування. Мені було начхати. На нього, на себе, на весь світ. Тієї миті я хотів тільки одного – того білого порошку. Моя шкіра пригадала шовковий спалах екстазу, ту солодку лихоманку, що огортає тебе наче мох, і страх. Я так гостро відчув смак і запах героїну, що мене мало не вивернуло. Бажання провалитися в забуття, що не відає ні болю, ні провини, ні жалю, вирувало в мені, викликаючи тремтіння в усьому тілі, від хребта до набряклих вен на руках. Я прагнув того золотого забуття в непроглядній пітьмі довгої героїнової ночі. Зловивши мій погляд, Мукул зазвичкою всміхнувся, а потім усмішка стала непевною. І раптом він зрозумів. У нього було гостре око, він жив на вулиці і міг читати бажання людини з її погляду. Він знову посміхнувся, але вже по-іншому. Цій усмішці була спокуса. «У мене це є. Просто тут. Добрий товариш, бери, не соромся». І домішка переможна утіхи. «Ти нічим не краще від мене. Ти слабак. Рано чи пізно ти проситимеш у мене це». День згасав. Сяйливі самоцвіти на дзеркальні гладіні затоки зблякли, охоплені криваво-червоною загравою. Я дивився на мукула і підзаливав мені очі. Щелепи зводило судомою, губи тряслися від намагання відкинути пропозицію, не кивнути, нічого не сказати. Раптом почувся голос з минулого. «Тільки один кивок, і всі твої муки скінчаться». Сумні сльози закипали в мені. Вони були невідступні, мов хвилі прибою, що скипали на камінні коло берега. Але я не міг виплакати ці сльози. Я тонув у печалі, яка була більша, ніж серце, що намагалося стримати її. Я вхопився руками за кам'яний парапет, неначе хотів порятуватися, припавши до нього. А Мукул? Мукул посміхався, обіцяючи спокій. Способів знайти цей спосіб було багато. Можна було вдихнути його викоривши цигарку або розсипавши порошок на листку фольги, вдихнути щилома, упорснути у вену або просто з'їсти, проковтнувши, відчуваючи, як оніміння, наповзаючи гамує весь біль на нашій планеті. І Мукул, читаючи мою агонію по очах, немов на сторінках заялодженої брудної книги, почав помало підходити до мене. Він знав, що робить. Він знав усе. Чиясь рука лягла мені на плече. Мукул здригнувся, ніби його ударили, і позадкував. Його мертві очі згасли, розчинившись у золотій повені вечорнього сонця. Я обернув голову і побачив перед собою примару. Це була примара Абдули, мого Абдули, мого мертвого друга, що потрапив у засідку і був убитий копами багато місяців тому. Його довга чуприна тепер була коротко підстрижена і розпущена, мов у кінозірки. Замість чорного одягу він був убраний у білу сорочку і модні сірі штани. Чудернацький одяг, але що скажеш примарі? І все ж таки, то був Абдула Тагері, чи його мара, гарна, як Омар Шариф у день свого тридцятиліття, смертельна, мов чорна пантера, що скрадається в пошках здобичі. Абдула, як приємно бачити тебе, братику, зайдемо десь випити чаю, всього-навсього. Та ні, мабуть, не варто. Чому, спохмурнів він. Ну, хоча б пробурмотів я, затуляючи долони очі від сонця. Хоча б тому, що я на звик пити чай з примарами. Я не примара, братику. Га? Та ні ж, бо хіба Салман тобі нічого не сказав? Салман? Так, він хотів, щоб ми зустрілися в ресторані, і це був би сюрприз для тебе. Так, Салман говорив щось про сюрприз. Сюрприз – це я, братику, – посміхнувся він. Ти повинен був зустрітися зі мною, але ти пішов кудись. Всі чекали на тебе, але ти так і не повернувся, тож я пішов шукати тебе. «А зараз це вже не сюрприз навіть, а переляк!» «Не кажи так!» – вигукнув я, пригадавши фразу прабакера про сюрприз та переляк і намагаючись оговтатись. «Чому?» – неважливо. «Ох, Абдуло, цього не може бути!» Я повернуся. спохмурнівши, мовив він спокійно. «Я знову в Бомбеї. Мене розстріляли поліціянти, ти знаєш про це?» Він говорив розсудливим тоном. «Я нічого не бачив навкруги, ні неба над його головою, ні перехожих, нічого, окрім цього видіння». Примара задерла сорочку, продемонструвавши мені силу селеношрамів на силу загоїних ран, темних плям, рисок і садин. «Дивися, братику, сказав він. «Мене поцілило багато куль, але я вижив. Наші друзі викрали моє тіло з поліційної дільниці і відвезли мене спочатку в Дгану, а за два місяці – в Делі. Я цілий рік валявся в лікарні. Це була приватна клініка недалеко від Делі. Мені зробили декілька операцій». Це був не дуже добрий рік, Ліне, а потім треба було ще цілий рік приходити до тями. Абдуло, мовив я, обнімаючи його. Тіло було сильне, тепле, живе. Я міцно тримав його, зчепивши руки за його спиною, і відчував його вухо притиснуте до мого лиця і аромат мила, яким пахла його шкіра. Голос його відлунював у моїх грудях, не наче клекіт океанських хвиль, що нурнують у щільному вогкому піску на березі. Заплющувши очі і, пригорнувшись до нього, я плив темними водами скорботи, з якого я жив увесь цей час. Скорботи за ним, за нами обома. Серце моє стискалося від страху, що я божеволюю, що це лише моє марення. Я чіплявся за нього, аж він м'яко вивільнився з моїх обіймів, продовжуючи тримати мене за плечі. «Все гаразд, Ліне», – сміхнувся він. У його усмішці була любов і трохи неспокою, викликаного тим, що він прочитав у моїх очах. «Все гаразд». «Нічого не гаразд», – вигукнув я, відхиляючись від нього. «Що за діла? Де ти був? Чому хай йому біз ти не повідомив мене?» «Я не міг». «Дурня, як це не міг? Що за дурощі?» «Не міг». «Пам'ятаєш, одного разу ми їхали на мотоциклі, і я побачив гурт людей. Вони були з Ірану, я зволів тобі почекати мене біля мотоцикла, але ти пішов за мною, і ми билися з цими людьми. Пам'ятаєш?» «Так. Це були мої вороги, а також вороги Хадерхана. Вони були пов'язані з таємною поліцією Ірану з новим саваком. «Почекай!» – урвав я його, намацавши за спиною парапет, щоб спертись на нього. «Закурімо!» – я відкрив портсигар, цигар, пропонуючи йому цигарку. «Ти вже забув?» – розплився він в усмішці. «Я не палю цигарок, братику. І тобі не раджу. Я палю тільки гашиш. У мене є трохи, хочеш?» «Оце вже ні!» – розсміявся я, закурюючи цигарку. «Я не кайфую з примарами!» У цих хлопців, з якими ми билися, були тут деякі справи, переважно пов'язані з наркотиками, а також зі зброєю і паспортами. І що вони шпигували за нами, за тими, хто втік з Ірану від війни? Я теж утік під час війни з Іраком. Багато тисяч іранців перебралися сюди, до Індії, і ненавидять Аятолу мені. Ці шпигуни працюють на новий савак. Вони боролися проти Хадера через те, що він допомагав нам і муджагідам в Афганістані. Ти в курсі цих справ, братику? Я був у курсі. Іранська діаспора в Бомбеї була величезна, і я знав багатьох утікачів з Ірану, що покинули батьківщину і сім'ю. Деякі з них вступили в місцеву мафію. Інші утворили власні банди, які наймалися виконувати мокрі справи, що ставали дедалі мокрішими. Я знав, що іранська таємна поліція засилає своїх шпигунів у їхні лави, що вони стежать за утікачами і теж не бояться проляти кров. «Так, продовжуй», – сказав я, вдихаючи цигарковий дим. Коли ці шпигуни почали доносити на нас саваку, наші родини в Ірані дуже постраждали. У багатьох поліція заарештувала батьків, матерів, братів. Вони мучують людей у в'язницях, катують. Деякі померли там. Вони замучили і зґвалтували мою сестру через те, що дізналися про мене. Вони замучили і зґвалтували мою сестру через те, що дізналися про мене. Вони убили мого дядька, тому що наша родина не могла швидко зібрати гроші, щоб дати хабара. Коли я дізнався про це, то сказав Абделю Хадерханові, що хочу покинути роботу в нього і боротися з цими савакійськими покидьками. Він попросив мене найти і сказав, що ми боротимемося з ними разом. Він пообіцяв мені, що допоможе убити їх всіх. І ми з Фарідом знайшли декого з них за допомогою Хадера. Спочатку їх було дев'ять. Ми знайшли шістьох. З ними покінчено. А троє зостались, і ці троє знали дещо про нас. Вони знали, що в мафії є зрадник, один із помічників Хадерхана. «Абдул Гані?» «Так», – сказав він, і відвернувшись, плюнув. Гані був з Пакистану, він мав багато друзів у пакистанській таємній поліції. Вони таємно співпрацюють з новим іранським Саваком, а з ЦРУ і Мосадом. Я кивнув, пригадавши, як Абдул Гані, сказав мені одного разу. «Секретні служби всіх держав співпрацюють одна з одною, Ліне, і це їхній найбільший секрет». Отже, пакистанська розвідка поділилася з іранською своїми відомостями про те, що відбувається в Раді Хадрихана. Так, через Гані. В Ірані були дуже стурбовані втратою шести своїх цінних агентів, їхні тіла так і не знайшли. Троє вцілілих увійшли в контакт із Абдулом Гані. Він підказав їм, як заманити мене в пастку. В цей час, як ти пам'ятаєш, ми не знали, що САП напрацював виключно на Гані і збирався виступити проти нас. Хедр не знав цього, і я не знав. Якби я знав, то власноруч порубав би цього сапну його покидьків на шматки і кинув їх до ями Хасана Обікви. Але я цього не знав. Там біля Кроуфордського ринку іранські шпигуни сиділи в засідці недалеко від мене і почали стріляти в поліціянтів. Копи вирішили, що це я стріляв, і відкрили у відповідь вогонь. Я зрозумів, що мене зараз уб'ють, дістав пістолети і теж почав стріляти. Решту ти знаєш. «Не все», – сказав я. «Я був того вечора в натовпі біля дільниці. «Натовп шаленів, усі казали, в тебе влучило стільки куль, що твоє обличчя не впізнати було». «Ну, крові було багато, але люди Хадера впізнали мене. Вони спровокували заворушення, вдарилися до дільниці, схопили мене і відвезли в лікарню. Хадер послав туди машину з доктором Хамідом, пам'ятаєш його?» «Я зустрів там Халеда. Це він витягнув тебе звідти?» «Ні, Фарід. Халед був у натовпі і підбурював його». «Патичок-рятівничок вивіз тебе?» Вигукнув я, в подиві від того, що Фарід нічого не сказав мені про це, хоч ми декілька місяців працювали разом. Він весь цей час знав, де ти? Так, Ліне. Якщо тобі треба поділитися з кимось секретом, довір його серцю Фаріда. Він мій брат тепер. Перший з-поміж усіх після Хадерової смерті. Не рахуючи на Зіра, звісно. Не забувай про це, Ліне. Фарід найкращий. А що було з трьома іранськими агентами по тому, як тебе розстріляли? Хадер помстився їм? Ні. Коли Абдель Хадер знищив Сапну з його поплічниками, іранці втекли в Делі. Одному з бандитів Сап не вдалося сховатися, ти знаєш про це? Так, він теж переїхав у Делі. Коли я став на ноги два місяці тому, ще не зовсім видужав, але воювати вже міг. Я почав шукати цих чотирьох і знайшов одного з іранців. І вбив його. Отже, тепер їх троє. Два шпигуни з Ірану і один учасник Сапнової банди. Ти знаєш, де вони? Тут, в місті. Ти певен? А вже ж, тому я сюди й приїхав. А зараз, братику, ми повинні повернутися в готель. Сулман з хлопцями чекають на нас. Вони хочуть відсвяткувати зустріч і будуть раді, що я знайшов тебе. Вони бачили, як ти пішов кілька годин тому з вродливою дівчиною і сказали мені, що я тебе не знайду. Це була Лайза, сказав я мому волі, озирнувшись на вікно спальні на другому поверсі. Ти хочеш побачитися з нею? Ні, посміхнувся він. Я зустрів іншу дівчину, Аміну, двоюрідну сестру Фарида. Вона доглядала мене понад рік. Ми збираємося одружитися. Та йди ти!» – закричав я, що дужче приголомшений його наміром одружитися, ніж його дивовижним Воскресінням. Нам обом пора йти. Нас чекає. Чало. Ти йди вперед, а я зараз прийду. Ні, ходімо разом. Мені потрібно всього хвилинку, наполягав я. За хвилину я прийду. Повагавшись, він усміхнувся, кивнув і попрямував через арку до тачу махала. Сонце уже сіло за обрій, над затокою повисла вечірня і мла. така блакитна, ніби у ній розчинилося самісіньке небо. Приплив котив піняві буруни поміж берегом каміння, і деколи хвилі вихлюпувалися через парапет на тротуари. Люди обходили їх або зі сміхом пробігали крізь фонтани бризок, що виникали на їхньому шляху. І як оті хвилі коло берега, так у очах моїх скипали гарячі сльози. «Це ти послав його?» – подумки запитав я небіщика хана, мого батька. Скорбота вбивці підштовхнула мене до парапету, де хлопчак продавав героїн. І тоді, в найостанніший момент, з'явився Абдула. Це ти врятував мене? Промені вечірнього сонця осушили мої сльози. Я дивився, як останні світло світловишневого і пурпурового кольору спалахують і бліднуть у вечірньому сапфірі відбитому океаном. Дивлячись на піняві бурони, що вирували коло парапету, я намагався убагати свої почуття в рамки факту. Якимсь дивним, надприродним чином я того самого дня і тієї ж години знову знайшов Абдулу і знову втратив Хедербгає. І цей факт, це категоричне виління долі змусило мене зрозуміти, чому я так довго не виявляв своєї скорботи. Річ у тому, що я не міг його відпустити. В глибині душі я так само міцно тримався за нього, як оце щойно пригортав до себе Абдулу. Душею я досі був там, на вершині, стояв навколішки в снігу і обіймав його мертве тіло. Коли зірки одна по одній почали поволі з'являтися в мовчазній нескінченності неба, я перерубав останній швартов, що утримував мою скорботу, і здався на всевладну долю. Я відпустив хадера, Я сказав прощальні священні слова. Я тебе прощаю. І це було єдине правильне рішення. Я розбив своє серце облюбов мого названого батька, як розбивалися хвилі об кам'яний парапет, розпливаючись піною на широкому тротуарі. Розділ сороковий Слово «мафія» зародилося на Сицилії і означає хвастощі. І якщо ви запитаєте будь-якого фахівця, котрий живе за рахунок злочинців, він скаже вам, що гублять нас пиха і хвастощі. Мабуть, неможливо порушити закон і не похвалитися цим комусь. Мабуть, неможливо жити поза законом і не трохи не пишатися цим. Останні місяці існування старої мафії, того братерства, яке Хедербгай створив, очолював і яким керував, були насичені пихою і хвастощами. І якщо бути чесним, то кожен з тих, хто мешкав у нашому кутку бомбейського кримінального підпілля, вимушений був би визнати, що це були останні місяці, коли ми могли пишатися тим, що ми гангстери. Хедер Хана не було на світі вже два роки, але заснована ним рада мафії в своїй повсякденній діяльності, як і раніше керувалася його принципами і його заповідями. Хедер ненавидів героїн, не мав з ним діла і забороняв торгувати ним на підвладній йому території, роблячи виняток лише для наркоманів, що безнадійно зав'язли в нім. Не меншу огиду викликала у нього проституція. Він вважав, що вона принижує жінок, розбещує чоловіків і руйнує суспільство. Сфера його впливу охоплювала декілька квадратних кілометрів з усіма вулицями, парками і спорудами. Всякий, хто намагався в межах цих володінь промишляти проституцією або порнографією, ризикував отримати добрячі прочуханки. І Нова Рада, очолювана Салманом Мустаном, дотримувалася цих правил. Номінальним головою мафії був старий Собган Махмуд, але його опосіл хвороби. За два роки, що минули від смерті хадера, його спіткали два серцеві напади. Він уже на силу міг пересуватися і розмовляти. Було вирішено переселити його в хадерів дім на узбережжі Уверсові туди, де я під наглядом Назіра виходив з героїнового запою. Рада забезпечила йому найкращий медичний догляд. Про нього піклувалися також його рідні та прислуха. Назір займався вихованням хадерового небожа, юного Тарика, поступово готуючи його, за згодою більшості членів Ради, до ролі ватажка мафії. А поки що, попри його походження, не за віком розвинений розум і характер та надзвичайно серйозні манери, Ніхто так не нагадував мені Халеда, як Тарик з його суровою стриманою пристрастю. Він був усе-таки замалий, щоб брати участь у засіданнях Ради, чи навіть бути присутнім на них. Натомість Назір давав йому різноманітні доручення, і виконуючи їх, він поступово знайомився зі світом, яким йому, можливо, доведеться в майбутньому керувати. Отже, фактично, Салман Мустан очолював Раду Хедербгай і був новим ханом. А Салман, як усі знали, відданий був хадербгаю душе і тілом. Він правив імперією так, немов сичо... не сивочолий імператор був ще живий і щодня напучував його у цій складній справі. Більшість членів мафії підтримувала Салмана беззастережно. Вони розуміли принципи, на яких ґрунтувалася їхня діяльність і цінували їх. У нашому районі міста слова «гунда» і «гангстер» не були образою. Його жителі знали, що наша мафія вичищає з вулиць героїн і розпусту краще за поліцію, адже поліціянтів можна було підкупити. І Салман зі своїми мафіозі теж підкуповували їх, тих самих копів, яким щойно тицьнули хабара, сутенери чи наркоділки, щоб вони не помічали, як наші хлопці б'ють головою об цегляний мур невгамовного гендлера героїном або кухонним макугоном, трощать пальці продавцеві порнографічної продукції. Люди похилого віку схвально кивали головами, порівнюючи відносне спокій на вулицях нашого району з тим хаосом, який панував у сусідів. Діти із захопленням поглядали на молодих гангстерів, обираючи того чи іншого за приклад для наслідувань. Ресторани і бари сердечно вітали Салмана з друзями як людей, що допомагають підтримувати порядок в їхніх закладах. А кількість доношчиків, що добровільно поставляли інформацію поліції, був тут нижчий, ніж в будь-якому іншому місці на спокійного Бомбея. Ми були горді, що дотримувалися строгих принципів і були майже такими людьми честі, якими себе вважали. Та все ж таки в наших рядах зустрічалися буркотуни. Чулися деколи скарги, а засідання ради іноді перетворювалися на арену шалених суперечок. Інші угруповування нажилися на торгівлі героїном, Героїнові королі їздили в імпортних автомобілях, красувалися в найдорожчих і ексклюзивних закладах з шитим на замовлення модним одягом і новинками електронної музичної апаратури. А найгірше було те, що вони використовували свої вичерпні доходи для залучення нових і нових людей до своїх махінацій – найманців, які захищали їхні інтереси в найбрудніші і найжорстокіші способи. Поступово ці банди розширювали сфери свого впливу в ході сутичок після яких чимало крутих хлопців виявлялися убитими і пораненими. А поліціянти дякували Богові в храмах по всьому місту за те, що їм удалося уцілити. Не менший прибуток приносив ринок махрової порнографії – відеофільмів, які привозили за кордону. Ворожі угруповування на вирученні за порнографію гроші заводили цілі арсенали зброї – найважливіший критерій могутності будь-якого кримінального співтовариства, Деякі з людей Салмана Мустана – позаздривши багатству, накопиченому цими угрупованнями, і побоюючись їхнього посилення та розширення сфери впливу, вмовляли його змінити принципи, якими він керувався. І найголосніше в цьому хорі звучав голос Санджая, найдавнішого і найближчого друга Салмана. «Тобі треба зустрітися з чогою?» – наполягав Санджай, коли ми у чотирьох – Салман, Фарід, Санджай і я – сиділи в маленькій кав'ярні на Маулана Азадру. Звідки наче міраж в пустелі – Видніла яскрава зелень і подрому Магалакшмі. Чугою або щуром звали Ашоку Чандрашикара, одного з впливових ватажків мафії Валідлава. «Я зустрічався, з Комаяр!» – зітхнув Салман. «Я бачуся з ним регулярно. Щоразу, коли один з його хлопців робить замах на нашу територію, я зустрічаюся з Чугою, щоб залагодити непорозуміння. І коли хтось із наших хлопців вступає в бійку з його людьми, я теж зустрічаюся з ним». І тоді, коли він пропонує нам приєднатися до їхньої мафії, я дуже часто зустрічаюся з В втім то і лихо. Територія Валідлала прилягала до наших володінь. Стосунки між нашими угруповуваннями були в цілому непогані, проте далекі від приязні та дружби. Ватажок цієї мафії, Валід, був близьким другом Хедербгаї і разом з ним заснував систему мафіозних рад, що існувала до цих пір. Хоча він теж терпіти не міг наркотиків і порнографій, з часом йому довелося зайнятися торгівлю цим товаром. Проте він усіма силами намагався уникати конфліктів зарадою Салмана. Чута, права рука Валіда, був страшенно амбітний і вже не хотів підкорятися старому мафіозі. Ті його амбіції призводили до конфліктів та сутичок і змушували Салмана зустрічатися з чого на обідах, що влаштовувалися в сутоформальній обстановці на нейтральній території. В люксі якого-небудь п'ятизіркового готелю. Але ти не розмовляв з ним щодо того, як нам спільно заробити більше грошенят. Якби ти обговорився з ним, братику, ти побачив би, що він каже про діло. Він наживає на цьому цілі гори, а цим наркошам його тільки давай і давай. Йому доправляють його караванами, уявляєш собі. А вже порнофільми – це просто золота жила по мені. Це смертельний номер аяр. Він робить по 500 копій кожного фільму і продає кожну по 500 баксів. Це два з половиною лаки, Салмани, за кожну стрічку. Якби можна було робити такі ж гроші на вбивствах, демографічна проблема в Індії була б вирішена за місяць. Ти просто зобов'язаний поговорити з ним про це, братику. Він мені не подобається, заявив Салман. Я не довіряю йому. Гадаю, найближчим часом доведеться розібратися з цим покидьком раз і назавжди. Це навряд чи буде початком спільного бізнесу на... Якщо до цього дійде, я пристрелю його для тебе, братику, з величезним задоволенням. Але перш ніж упорати його, ми можемо разом з ним зробити непогані гроші. Я так не вважаю. Санджай оглянув присутніх у пошуках однодумців і звернувся по підтримку до мене. А що скажеш ти, Ліне? Це не в моїй компетенції, Санджу. Посміхнувся я у відповідь на його стурбований погляд. Такі питання вирішує Рада. Саме тому я й питаю тебе, баба, ти можеш виступити як незалежний експерт. Ти знаєш чого і знаєш, скільки грошей в цьому героїновому бізнесі. У нього дуже непогані ідеї щодо грошей. Ти так не вважаєш? «Грей, не питай його, втрутився Фаріт. Хіба що ти хочеш почути правду? Ні, хай скаже, наполягав Санжай. Очі його блищали. Він любив мене і знав, що я люблю його теж. Скажи мені правду, Ліне, що ти думаєш про чугу? Я поглянув на салмана, і він кивнув мені, як міг би зробити це хадер. «Я думаю, що покидьки на зразок чуги – це ганьба для всього кримінального співтовариства», – сказав я. Салман і Фаріт похлинулися і, сміючись, полізли по хустки, щоб витерти пролити чай. «Окей», – сказав Санджайз похмурнівши, – але очі його, як і раніше, блищали. «Що саме тобі не подобається в нім?» Я знову подивився на Салмана. Той усміхнувся мені, підвівши брови і здійнявши руки в жесті, що означає «я пас». шута вимагач», – відповів я, – «а я не люблю вимагачів». «Що ти хочеш сказати?» «Він нападає на тих, хто не може дати йому відсіч, і обдирає їх. У нас удома таких типів називають вимагачами, тому що вони наживаються за рахунок беззахисних людей». Санджай озирнувся на Фаріда і Салмана з відвертим подивом. «Не бачу в цьому нічого особливого», – заявив він. Я розумію, що ти не бачиш, як і більшість людей. І це нормально. Я ж не сподіваюся, що всі думатимуть так само, як я. Багато хто так і живе. Я розумію їх, але це не означає, що мені таке подобається. Мені зустрічалися такі типи у в'язниці. Раз чи два вони хотіли були пограбувати мене, але напоролися на мого ножа і більше вже ніхто до мене не чіплявся. У в'язниці такі речі стають відомі дуже швидко. Якщо спробуєш наїхати на цього хлопця, отримаєш дірку в животі. От мені й дали спокій. Спитав офіціанта з готельного ресторану, якої він думки про чугу. Той пиячив там з друзями на тому тижні, а під час розрахунку обдурив його на 50 баксів. На бомбезькому жаргоні баксом називали не тільки долари, а й рупії. Цей хлопець купається в золоті, якщо вірити його словам, і при цьому не соромиться нагрівати чесного трудягу, сказав я. Я не можу поважати його, та й ти санджаю в глибині душі, я думаю, теж. Я не збираюся нічого робити у зв'язку з цим. Це не моя справа. Чуга наживається за рахунок того, що оббирає людей. Але якщо він спробує вчинити це зі мною, я пущу в хід ножа і зроблю це залюбки. Запало мовчання. Санджай стиснув губи, розвів руками і обмінявся поглядами Салманом і фарідом. Всі троє зареготалися. «Ти сам напросися», – сміявся Фарін. «Окей, окей, я дарма запитав його, визнаю. Лін – хлопець із відхиленнями і поняття у нього ненормальні він навіть поперся разом з Хадером до Афганістану. Не було сенсу питати цього девакуватого. «Ти влаштував цю клініку в Джопатпаті і не мав з неї жодної рупії. Нагадай мені про це, братику, якщо мені раптом захочеться порадитися з тобою щодо організації якої-небудь вигідної справи». «Іще одне міркування», – провадив я незворушно. «Об, вигукнув Санджай. «У нього є ще якісь міркування? Якщо ти пригадаєш наш девіз...» то, можливо, зрозумієш, про що я кажу. Девіз? Який ще вбіса девіз? Обурився Санджай, викликавши ще один вибух реготу салмана і Фаріта. Ти знаєш, про що я кажу. Велід діє під девізом «Пегілейша Хаттабджу. тобто спочатку підмазати, потім наїхати. Гадаю, основну ідею я переклав правильно. Чи на це вони повторюють один одному повсякчас? А вже ж, це їхня улюблена приказка. А який девіз у нас? Девіз Хадера. Всі троє подивилися один на одного і сміхнулися. Садж аургімат, вимовив я. Правда і хоробрість. Я знаю, багатьом подобається девіс чути. Вони вважають його мудрим і дотепним. Звучить круто, а мені подобається девіс хадера. На дворі заторохтів мотоцикл. Визернувши з вікна, я побачив, що біля кав'ярні зупинився Абдула. Він маха мені, мені треба було йти. Я говорив те, що думав. Те, що вважав за правильне, але в глибині душі я розумів, що докази санджаї, хоча і неправильні, зате переконливі. Те, що відбувалося з валідлалою під натиском чути, чекало в майбутньому і інші угруповування, і ми всі розуміли це. Валід формально ще очолював мафію, що носила його ім'я, але він був старий і хворий. Він передав значну частину своїх повноважень молодому наступникові, тож орудував усім фактично чута. Чута був спритний і агресивний. Він щомісяця відвоював нові території за допомогою грубої сили або тиску. Якщо Салман не піде на об'єднання з Валідлалою, то зростання його впливу раніше чи пізніше обов'язково призведе до відкритого конфлікту. До війни. Я, звісно, сподівався, що переможе Салман, але розумів, що у разі нашої перемоги нам дістанеться їхня територія разом з їхнім героїном, проституцією і порнографією, і ми таки займемося цим. Той товар приносить чимало грошенят. А зайві гроші схожі на політичну партію. Вони приносять стільки ж зла, скільки і добра. Тобто дають надмірну владу жменці людей, і що більше ти з ними маєш справу, тим дужче вимазуєшся в грязюку. Можливо, Салману вдалося б уникнути зіткнення з Чутою, а якби сталася війна, то він міг би перемогти Чуту і стати ним. «Доля завжди пропонує тобі два альтернативні варіанти», сказав одного разу Джордж Скорпіон. «Той, який тобі слід було б вибрати», і той, який ти обираєш. Але все це лише балачки, кинув я підводячись. Я з вами, хоч як нам воно обернеться. Побачимось згодом. Я вийшов на двір, а Санджей кричав мені у слід під загальний сміх. Багинчуш, ганду, наговорив купу гедоти і вшися. Повернися негайно. Абдула ударив ногою по стартеру. Кортить на тренування? Запитав я, сідаючи позаду нього. Розслабся, нащо так поспішати. Я все одно поб'ю тебе. Ось уже дев'ять місяців ми тренувалися в маленькому ексклюзивному спортзалі біля слонячої брами на причалі Баларду. Цей спортзал був обладнаний гусейном, членом мафії Хадера, що втратив руку в битві з бандою Сапней, і призначався виключно для гангстерів. У залі були гирі, штанги і лави, мат для дзюдо і боксерський ринг. Запах людського поту, яким тхнули шкіряні рукавички, Пояси і навіть муфти на штангах був таким ядучим, що ж в очах різало. Тож спортзал був єдиним місцем у цьому районі, яке обходили десятою дорогою щури і таргани. Стіни і дерев'яна підлога були в плямах крові, а молодь, що тренувалася тут, отримувала за тиждень таку кількість всіляких травм, якої не знає навіть бригада швидкої допомоги гарячої суботньої ночі. «Іншим разом», – засміявся Абдула через пече, вливаючись у швидкий транспортний потік. «Сьогодні ми набитимемося». «Сьогодні я хочу зробити тобі сюрприз. Дуже гарний сюрприз». «Ти і мене лякаєш», – крикнув я у відповідь. «Що ще за сюрприз?» «Пам'ятаєш, я возив тебе до доктора Хаміда. Це теж був сюрприз для тебе». «Пам'ятаю. Сьогоднішній сюрприз набагато кращий». «Так? Це мене все-таки не дуже заспокоює. Ти не можеш детальніше». «А пам'ятаєш, як я послав тобі в адмеді, щоб ти обійнявся з ним?» «Ну, ще б пак. Хіба ж можна забути Кано?» Ну, так от. «Цей сюрприз буде набагато кращий!» «Знаєш, між лікарем і ведмедем мало спільного, тож це нічого мені не говорить, братику!» Насаджувався я, перекрикуючи грав двигуна. «Га!» – вигукнув він, зупиняючись на перехресті. «Ось що я тобі скажу! Це такий добрий сюрприз, що ти простиш мені за те, що мучився, коли думав, ніби я помер!» «Я і так пробачив тобі, Абдуло!» «Ні бійся, ти не пробачив, братику! Ти так мене лупцюєш на рензі, що всі мої незліченні рани волають. Це було неправдою. Я поводився з ним обережніше, ніж він зі мною. Хоча Абдула швидко входив в норму, він так і не відновив повністю надприродну силу і спритність, якими володів до того, як його прошили кулями поліціянти. Коли він перед тренуваннями знімав сорочку, було таке враження, наче його катували розпеченим залізом або дерли кихтями дикі звірі. Тож я намагався завдавати ударів дуже акуратно. Але, звісно, йому я в цьому ні за що не зізнався б. «Ну гаразд», – розсміявся я. Якщо ти так ставиш питання, вважатимемо, що я не простив тебе. А після цього сюрпризу ти простиш мене. Остаточно, крикнув він. Але годі про це. Скажи мені краще, що відповів Салман Санджаю з приводу цього покидька чуги. Звідки ти знаєш, що ми говорили про чуту? По-перше, це було видно з обличчя Салмана. А по-друге, Санджай сказав мені сьогодні вранці, що хоче ще раз спробувати умовити Салмана увійти до спілки з чугою. Ти сам це знаєш. Відповів я спокійно, оскільки ми знову зупинилися на перехресті. Так? Слава Аллаху! Ти так ненавидиш Чуту? Ні, я не ненавиджу Чуту, відповів він, рушаючи з місця. Я просто хочу вбити його. Ми помовчали, вдихаючи теплий вітер і спостерігаючи за розвитком ринкових стосунків на знайомих нам вулицях. Щохвилини довкола нас здійснювалися сотні операцій та оборудок. Всі вони теж були нам знайомі. Коли ми зупинилися позаду великого автобуса, я помітив на тротуарі Таджа Раджа – кишенькового злодія, що промишляв зазвичай біля брами Індії. Багато років тому на нього напали з і мало не одрубали йому голову. Потім він говорив рипучим шепотом, а голова його була так перехняблена на бік, що він на втримував рівновагу. Він працював у парі зі своїм другом Індрою, розігруючи злодійський трюк із зіткненням і падінням. Індру прозвали віршомазом, бо майже всі свої фрази він римував у вірші. Виходило, це у нього здорово, і перші декілька рядків завжди вражали слухачів своєю красою. Але потім він збивався на таку нацензурщину, що нітилися навіть бувалі чоловіки. Розповідали, що одного разу Індра почав був читати вірші у мікрофон під час святкування на Колапському ринку, і за декілька хвилин ринок був порожній, навіть торговці втекли. Поліціянти теж розгубилися, і лише коли Віршомас зупинився на хвилинку, щоб звести дух, вони похопилися і прогнали його. Я був знайомий з ними обома і добре до них ставився, але намагався не наближатися до них більш як на метр. Автобус нарешті поволі рушив з місця, і цієї миті я побачив, як Індра, вдаючи сліпого, не ідеально, треба сказати, йому траплялося виконувати це і краще. Налетів на іноземці, і Тадж Раджа, вдаючи дбайливого перехожого, допоміг їм обом утриматися на ногах, а туристові ще й звільнитися від гаманця. «А чому ти цього хочеш?» – запитав я Абдулу, коли нам вдалося відчепитися від автобуса. «Чого? Убити чугу?» Я знаю, що він зустрічався зі шпигунами з Ірану, нібито вирішував якісь грошові справи. Санджай каже, це був просто бізнес. Але я думаю, не тільки бізнес. Гадаю, що він у змові з ним проти мафії Хадара, проти нас. Тому я й хочу його убити, Ліна. Зрозуміло. Відгукнувся я радіючи, що мій відчайдушний іранський друг поділяє мою недовіру дочути, але не за нього. Але не роби нічого без мене, гаразд. Він лише повернув трохи голову в мій бік, продемонструвавши біля зуби в усмішці. Я серйозно, Абдуло, обіцяй мені. Тхи, гайн, братику, гаразд. – крикнув він мені у відповідь. – Я покличу тебе, коли прийде час. Він зупинився біля кав'ярні «Стренд» і повів мене до колапського ринку. – Теж мені сюрприз, – кинув я. – Я тут бува майже щодня. – Я знаю, – відгукнувся він, загадково всміхаючись. – І не я один. – Це ще як розуміти. – Скоро зрозумієш, братику. А ось і твої друзі. Біля бакалійного прилавка на мішках із сочовицею сиділи Вікрам Патель і обидва зодіакальні Джорджі що чай. «Привіт, старий!» – крикнув мені Вікрам. «Тягни мішок, будь-як вдома!» Ми з Абдулою потиснули їм руки і посідали на мішках. Джордж Скорпіон подав знак принести ще дві склянки чаю. Мені часто доводилося працювати з паспортами вночі, оскільки Кришна і Віллу були жонаті і у них підростали діти тож вони намагалися чергуватися в змінах, щоб у день поспілкуватися з родинами. Крім того, я виконував і ряд інших завдань Салмана, тож до Леопольда зазирав рідко і старався якомога частіше зустрічатися з Вікрамом та Джорджем на Колабському ринку, куди Вікрам заходив майже щодня після обіду з Леті, бо його дім був за два кроки звідсіля. Він тримав мене в курсі всіх основних подій. У Дід'є новий коханець, а Ранжет – новий бойфренд Карли – користується дедалі більшою популярністю в колі наших знайомих. Тоді як Джорджі розповідали мені про те, що відбувається на вулицях колаби. «Ми тебе сьогодні вже й не чекали?» – відмітив вікра. Абдулла підвіз мене, але ми повсякчас застрягали у пробках. Щоправда, з цього і зиск був. Я зміг подивитися виставу, яку зіграли Індра з Таджем та якимось туристом. «Він вже не той, що раніше. Наш Тадж», – сказав хтось із близнюків, вимовивши це ім'я з типовим південно-лондонським акцентом. «Не вистачає колишньої спритності». Немає тієї реакції, що була до тієї лихої пригоди. І це природно, хіба ні. По тому, як тобі мало не зіткнули довбашку, вона вже не так добре метикує. І в зв'язку з цим урвав його Скорпіон з побожною урочистістю, яка була добре нам відома і заздалегідь викликала паніку. «Нам усім слід схилити голови і помолитися». Він нахилив голову, подаючи приклад. «Ми у віччя й порятунку не було. Розбігатися було дуже рано, і Скорпіон розумів це». Він не залишив нам виходу. Господи всемогутній, почав Скорпіон. О, Господи, зітхнув Близнюк. І ти, матінко Боже, провадив Скорпіон. Ми низько схиляємося перед нашим нескінченним небесним духом і просимо вислухати молитву п'яти душ, які ви послали на землю, селивши тимчасово в тіла Скорпіона, Близнюка, Абдули, вікрама і Ліна. Чому тимчасово? Пошипки запитав у мене Вікрам. Я лише знизав плечима. «Будь ласка, допоможи нам, Господи!» – виспівував Скорпіон, заплющивши очі і звівши обличчя до гори, аж воно було обернене до балкона четвертого поверху, де містився салон віджає, що займався фарбуванням волосся і протикання вух. Змилися над нами, кажи нам шлях істини і не дай вчинити помилку. І почни, якщо ти не заперечуєш, з допомоги в тій маленькій справі, якому з близнюком хочемо залагодити сьогодні увечері з бельгійським подружжям». Мені немає потреби розповідати вам, Господи Милосердний і Матінко Божа, як нелегко і небезпечно в Бомбеї забезпечити клієнта високоякісним кокаїном. Але завдяки вашому благоволінню нам поталанило роздобути 10 грамів снігу найвищого класу. і Якщо ви дозволите мені висловити свій захват, це був справді назлецький трюк з вашого боку, враховуючи несприятливі погодні умови. Ми з Близнюком збираємося розумно витратити комісійні від цієї оборудки і молимося, щоб нас не пограбували, не побили, не скалічили і не вбили, якщо тільки все це не входить у ваші плани. Отже, Господи, будь ласка, освіти нам шлях і наповни наші серця любов'ю. Відтак, дозволь нам тимчасово попрощатися, але ми будемо, як завжди, на зв'язку. Амінь». «Амінь», – повторив Близнюк, радіючи, що молитва виявилася набагато коротшою звичайне звернення Скорпіона до небес. Амінь, повторив вікрам, утираючи сльозу кулаку. Пробач мене, Аллаху, пробурмотів Абдула. Якщо до того, щоб перекусити, запропонував близнюк. Немає нічого кращого за релігійну прелюдію, щоб належним чином удатися до тілесних утіх, хіба ні? Абдула нехлився до мого вуха. Подивися он туди, тільки дуже поволі, промовив він. Бачиш, онде, золотком з горіхами на розі. Це твій сюрприз, братику. Бачиш його? Я побачив постать, що, пригнувшись за наметом, спостерігала за нами. Він з'являється тут щодня, прошепотів Абдула. І не тільки тут, а й в інших місцях, де ти буваєш. Він стежить за тобою, стежить і чекає. "Вікрами", — пробурмотів я, бажаючи отримати ще чиєсь підтвердження того, що я побачив. Подивися, онде, на розі. На що подивитися? Збагнувши, що його помітили, чоловік позадкував, а потім побіг, кульгаючи на ліву ногу. Схоже, у нього був пошкоджений весь лівий бік тіла. Ти бачив його? Ні, кого? Розгублений відгукнув Вікрам, ставши поряд зі мною і вдивляючись у вказаному мною напрямі. Це Модена! Заволав я, кидаючись на вздогін за тим чоловіком. Я наозирався на Вікрама Абдулу Ізодіаків, не звернув увагу на Вікрамове запитання, не замислювався над тим, що я роблю і чому переслідую цю людину. У мене в голові була тільки одна думка, один образ і одне слово модена. Біг він досить швидко, до того ж усе тут було йому знайоме. Я пірнав услід за ним у замасковані двері і ледве помітні щілини між будинками, думаючи про те, що навряд чи у всьому Бомбеї знайдеться інший іноземець, крім мене, який знає цей район так само добре, як Модена. Та й індійці не могли б цьому зрівнятися з ним. Хіба що шахраї, злодії і наркомани. Він кидався в проломи у кам'яних стінах, що провадили на іншу вулицю. Зникав за цегляною огорожею, яка виявлялася розмальованим полотном, скорочував шлях, кидаючись під арки, де були влаштовані імпровізовані торгові ядки, і пробирався лабіринтами барвистих сарі, що сушилися на мотосках. Аж врешті-решт він схибив, звернув у провулок, де жили безхатьки і вигнані з квартир багатодітні родини. Я знав це місце. Сотня чоловіків, жінок і дітей влаштувала собі житло в цьому закуті поміж двома будівлями. Над головою вони спорудили щось на кшталт горища, де по черзі спали, а решту часу проводили внизу, в темному вузькому коридорі. Модена пробирався поміж людьми кухонними плитами, душовими кабінками і розстеленими долі ковдрами, де грали в карти. Потім наприкінці цього коридору провулка він помилково звернув у глухий кут, оточений високими стінами. Далі за рогом будинку був ще один глухий кут. Збоку там було темно, і ми іноді залагоджували тут оборотки з наркогендлярами, яким не довіряли, оскільки вихід звідси був тільки один. Я завернув за ріг, відстаючи від нього всього на декілька кроків, і зупинився, зводячи дух і вдивляючись у темряву. Я не бачив його, але знав, що він тут. «Модено», – мовив я тихо, – «целін, не бійся, я… я просто хочу поговорити з тобою. Я покладу сумку і запалю дві цигарки, для тебе і для себе. Гаразд». Я поволі поклав сумку на землю, готовий до того, що він спробує проскочити мимо мене, і дістав дві цигарки біді з пачки в кишені сорочки. Затиснувши їх між третім і четвертими пальцями товстими кінцями всередину, як робили всі бідняки, я дістав сірники і підпалив одну. Поки горів сірник, я зумів роздивитися модель. Він забився в найтемніший кут. Коли сірник погас, я протягнув руку із запаленою цигаркою. Минула секунда, дві, три аж я відчув, як його пальці з дивовижною обережністю взяли цигарку. Ми палили біді мовчки, і я нарешті зміг розгледіти його обличчя. Це було щось гротескне. Маоріцо так його покримсав, що на нього страшно було дивитися. Я помітив глузливу посмішку в очах Модени, коли він побачив, як я жахнувся. Скільки разів, подумав я, бачив він цей жах в очах людей, що уявляли себе на його місці, уявляли його страждання в своїй душі. Скільки разів він бачив, що люди здригаються, як оце я допіру, мимоволі сахаючись в його шрамів, на гніних болячок. Скільки разів, питали вони себе, що ж він зробив, що його так оце покарали? Маурійцю розпонахив йому шкіру попід очима, і від нижніх повік тягнулися донизу довгі клинцюваті близни, не наче сліди від сліз. Загоєні рани на нижніх повіках зяли червоними дірами скорботи і відкривали все очне яблуко. Крила носа і носова перегородка були розсічені до самої кістки. Шкіра на носі наросла нерівними складками, а в центрі розріз був дуже глибокий і там чорніла діра, що від кожного подиху роз'являлася наче свиняча рийка. Безліч шрамів виднілися також навколо очей, на щоках і на лобі. Загалом вони утворювали малюнок, що скидався на розчіпірену людську п'ясть. Можна було подумати, що Маоріцо хотів здерти всю шкіру з цього лиця. Під одягом також, мабуть, було на що подивитися. Мода наледве обертав лівою рукою і ногою, немов ліктьовий, плечовий і колінний суглоби навіки заклякли від назагоєних ран. Він був понівечений з такою обаченою жорстокістю, що просто таки завмер, не знаходячи слів. Із подивом я побачив, що рот не був пошкоджений, але потім пригадав, що Мауріцо заткнув йому рот кляпом, лише час від часу виймаючи його, коли вимагав відповіді на свої запитання. І ті гарні соковиті вуста, що затягувалися цигаркою, здавалися мені найстрашнішою раною на його тілі. Ми понуро докурили цигарки до кінця. Очі мої звикли до темряви, і я звернув увагу на те, яким маленьким він став, як зігнуло його каліцтво. Я нависав над ним, як вежа. Піднявши сумку, я зробив крок назад, до світла, і кивком запросив його за собою. «Гарам чай піго?» – запитав я. «Вип'ємо гарячого чаю». «Тхигайн», – відповів він. «Гаразд». Минувши провулок, ми знайшли чайно, куди заходили пообідати робітники з сусіднього млина і пекарні. Декілька чоловіків, що сиділи на ослоні, посунулися, звільняючи на місце. Вони були з ніг до голови вкриті борошном і виглядали чи то примарами на відпочинку, чи то гіпсовими статуями, котрі з доброго дива поживали. Очі їхні сльозилися від борошна і були червоні, мов жар у пачі, де вони випікали хліб. Губи, що сьорбали чай з блюдець, нагадували чорних п'явок, що ворушаться на тлі мертвої білини. Вони втупилися на нас зі звичайно для індійців відвертою цікавістю, але варто було модені підняти зяючі рани своїх очей, як вони одверталися. «Дарма я тікав от тебе», – мовив він, роздивляючись свої руки, складені на колінах. Я чекав, що він скаже щось іще, але він щільно стулив губи в напівгримасі і голосно супів на носовою діркою. — У тебе все гаразд, — запитав я, коли нам подали чай. — Джарур, — відповів він, усміхнувшись. — Звісно. А у тебе? Я вирішив, що він іронізує і сердито глянув на нього. — Я не хотів тебе образити, — сміхнувся він. Усмішка його виглядала дуже дивною. На вустах вона була ідеальною, та губилася у млявих щоках і, відтягуючи шкіру вниз, оголяли червоні діри нижніх повік. — Я питаю серйозно, тому що можу тобі допомогти, якщо треба. У мене є гроші. Я ношу з собою 10 тисяч гробій. Що-що? Я ношу з собою. Хоча він говорить тихо, я подивився на мірошників, остерігаючись, щоб вони не почули його. А чому ти стежив за мною на ринку? Я часто стежу за тобою, майже щодня. Я стежу і за Карлу, Лайзу, і вікрамом. Навіщо? Щоб через вас знайти її. Кого? Уллу. Коли вона повернеться? Адже вона не знає, де мене шукати. «Я більше не ходжу в Леопольд та інші місця, де ми разом бували. Вона питатиме про мене у когось із вас, і тоді я її побачу. І ми будемо разом». Він говорив про це з таким спокою і такою упевненістю, що все це лише підкреслювало абсурдність його слів. Як можна було повірити, що Ула, яка покинула його вмирати, повернеться до нього з Німеччини? І навіть якщо вона повернеться, що, крім жаху, відчуватиме вона, побачивши його знівечене обличчя, що перетворилося на маску скорботи? Ула виїхала до Німеччини модено. «Я знаю», – посміхнувся він. «Я радий за неї». «Вона не повернеться». «О, ні», – відповів він спокійно. «Вона повернеться. Вона любить мене і приїде до мене». «Чому?» – почав був я, але зупинився. «Чим ти займаєшся?» «У мене є робота. Гарна робота. Добре платять. Ми працюємо на пару з моїм другом Рамешем. Я познайомився з ним, коли... По тому, як це сталося зі мною. Він доглядав мене. Ми з ним ходимо до багатих людей, коли у них народжується син. Я одягаю свій костюм. Він вимовив останнє слово значуще з такою кривою усмішкою, що воно прозвучало зловісно. У мене навіть волосини заворушилися на руках. Костюм? – перепитав я хрипко. Так, я чіпляю довгого хвоста і гострі вуха. На шию надіваю намисто з маленьких черепів. Я зображаю демона, злого духа. Грамеш одягається як свята людина, садху, і проганяє мене з дому. Але я крадуся назад і вдаю, ніби хочу вкрасти немовля. Жінки від жаху кричать, Рамеш знову проганяє мене, я знову повертаюся. І так доти, поки він остаточно не перемагає мене. Я вдаю, ніби вмираю і тікаю. Люди платять непогані гроші за цю виставу. Ніколи не чув про такий звичай. Ми з Рамешем самі це придумали. По тому, як ми виступили вперше і нам заплатили, інші теж захотіли, щоб їх малюка назавжди позбавили злого духу. Ми стільки заробляємо, що я навіть найняв квартиру. Не купив, звісно, але заплатив за рік вперед. Вона маленька, але затишна. В ній є все, що потрібно. Нам з Улою буде добре в ній. З вікна видно море. Ула дуже любить море. Вона завжди хотіла жити поряд з морем. Я дивився на Модену, вражений не тільки його словами, а й тим, що він так багато говорив. Він був дуже наговіркий. Раніше ми з ним регулярно зустрічалися в Леопольді, і він тижнями не казав ні слова. А новий Модене знівечений і воскреслий з мертвих, був балакуном. Правда, мені довелося загнати його в темний кут, щоб викликати на розмову, але порушивши мовчання, він відразу став напрочуд балакучим. Слухаючи його і намагаючись пристосуватися до цього деформованого і балакучого варіанту модени, я звернув увагу на особливу мелодійність, якою надавав іспанський акцент його мові, в якій хінді поєднувалося з англійською, витворюючи якийсь мовний гібрид, його власну говірку. Заколисаний його голосом, я запитав себе, чи не в цьому розгадка таємничого зв'язку поміж Улою і Моденою. Може, вони годинами говорили одне з одним, і музика слів об'єднувала їх? Модена раптом урвав чаювання. Він встав, розплатився і вийшов на двір, де зупинився, очікуючи мене. «Мені пора йти», – сказав він, нервово озираючись, потім звів очі на мене. Рамеш чатує на Улу біля президента. Це її улюблений готель, і коли вона повернеться, обов'язково зупиниться в ньому. Вона любить весь цей район Бекбей. А сьогодні вранці був літак Люфтган з Німеччини. Може, вона прилетіла ним. Ти після кожного рейсу перевіряєш, чи не приїхала вона? Так, але сам я не заходжу в готель. Він підняв руку, немов збирався торкнутися обличчя, та натомість пригладив короткого шпакуватого чуба. Рамеш заходить замість мене і дивиться, чи не зупинилася у них Ула Волькенберг. Колись він побачить її ім'я в списку. Вона обов'язково зупиниться там. Він хотів піти, але я поклав руку йому на плече. Слухай, Модено, не тікай більше від мене, гаразд. Якщо тобі щось треба буде, якщо зможу щось для тебе зробити, де мені знати? Домовились? Я більше від тебе не тікатиму. Мовив він урочисто. Сьогодні я втік просто за звичкою. Я завжди тікаю. А тебе я не боюся. Ти мій друг. Він відвернувся від мене, але я знову зупинив його і, нахилившись до його вуха, прошепотів. «Модено, не кажи нікому, що ти носиш з собою стільки грошей». «Я нікому й не казав, окрім тебе», – запевнив він мене зі своєю гримасою усмішкою. «Навіть Рамаш не знає. Він не знає навіть, що у мене є квартира. Він думає, що я витрачаю гроші, які ми заробляємо, на наркотики. А я не переймаюся наркотиками, Ліне, ти знаєш. Ніколи не захоплювався ними». Але нехай він так думає. Я не намагаюся його переконати. Але ти інша справа, Ліне. Ти мій друг. Тобі я можу сказати правду. Тобі я довіряю. Як я можу не довіряти людині, яка убила самого диявола? Якого диявола? Я кажу про Мауріцо, мого кровного ворога. Але я не вбивав Мауріцо, сказав я, дивлячись в червоні печери його очей. Він лукаво посміхнувся. Плинцюваті близни сіпнули нижні повіки донизу, і з'яючі провалля його очей виглядали в слабкому світлі ліхтарів так страшно, що я мало насахнувся, коли він поклав руку мені на груди. Не турбуйся, Ліне. Я нікому не видам цей секрет. Я радий, що ти убив його, і не тільки через себе. Я добре знав його, я був його найкращим другом, єдиним другом. Якби він лишився жити по тому, що зробив зі мною, це означало б, що зло не має меж. Людина губить свою душу, коли сягає межі зла. Я спостерігав за ним, коли він катував мене, і я знав, що він погубив свою душу. Він заплатив своєю душею за те, що зробив зі мною. Немає необхідності говорити про це, Модено? Та ні. Тепер про це можна говорити. Маоріццо боявся. Він завжди чогось боявся. Все своє життя він всього боявся. І він був жорстоким. Жорстокість здавали йому силу. Я бачив багато сильних людей в своєму житті, і усі вони боялися, і були жорстокі. Тож я знаю. Ця суміш давала їм владу над іншими. А я не боявся і не був жорстоким. І у мене не було сили. Я, знаєш, це було схоже на моє почуття до Ули. Я був закоханий у селу Маоріціо. А коли він покинув ту кімнату і зайшла Ула, я побачив страх в її очах. Він вселив у неї свій страх. Вона була така налякана тим, що він зробив зі мною, що просто втекла і лишила мене там. І коли я дивився, як вона йде і зачиняє по собі двері... Він затнувся і проковтнув грудку в горлі. Його повні губи тремтіли. Я хотів зупинити його, позбавити цього тяжкого спогаду і, можливо, позбавити і самого себе цієї розповіді. Та коли я розявив рот, а він дужче притиснув руку до моїх грудей, забороняючи мені говорити, і знову подивився мені в очі. Тоді я вперше почав ненавидіти Мауріцо. Ми в Іспанії намагаємося уникати ненависті, бо якщо ми зненавидимо кого-небудь, то всією душею. І вже ніколи не прощаємо. А Мауріцо, я зненавидів і побажав йому смерті. Прокляв його. Не за те, що він зробив зі мною, а за те, що він зробив з Улою, і за те, що міг зробити далі, не маючи душі. Отже, не турбуйся, Ліне. Я нікому не скажу, що це ти. Я дуже вдячний тобі за це, що ти убив його. Мій внутрішній голос наполягав, що я повинен сказати йому, як це сталося насправді. Він мав право дізнатися правду. Мені кортіло сказати йому цю правду. Якесь почуття, я й сам не розумів, що то було за почуття, можливо, рештки гніву на улу або заздрості від того, що Модена так вірить у неї, спонукало мене викрикнути йому правду, струснути його, завдати йому болю. Я не міг ні говорити, ні рухатися. І коли його очі почервоніли, коли в них почали поволі закипати сльози, що побігли рівчаками шрамів попід його очима, я лише кивнув йому, не відводячи погляду, і нічого не сказав. Модена у відповідь теж поволі схилив голову. Мабуть, він неправильно зрозумів мене, а може, я неправильно зрозумів його. Цього я ніколи не дізнаюся. Мовчання може поранити, наче удар негаєм, на написав поет Садокхан, але іноді воно може бути єдиним способом висловити правду. Дивлячись, як модена кульгаючи, іде провулком, я знав, що хвилина мовчання, коли його рука лежала у мене на грудях, а його розтерзані очі дивилися мені у вічі, залишиться для нас моментом істини і що той момент набагато важливіший для нас, ніж холодна, байдужа прата. І може він таки має рацію, думав я. Можливо, його спогади про Улу і Мауріцо – це якраз і є істина. Звісно, він упорався з болем, якого вони йому завдали набагато краще, ніж я свого часу. Коли мій шлюб розпався, лишивши мене наодинці зі зрадою і гіркотою, я почав шукати порятунку в наркотиках. Мені була нестерпна думка, що Любов загинула, а щастя так раптово згоріло, залишивши по собі лише попіл відчую Я звів своє життя на пси, прихопивши з собою безліч невинних людей А Модена трудився, збирав гроші і чекав, поки Любов повернеться Я йшов і думав про це, про те, як жив Модена по тому, що з ним зробили І збагнув істину, яку повинен був зрозуміти з самого початку І це було дуже просто так просто, що я прозрів по тому, як усвідомив той біль, котрого зазнав Модена. З тим болем він упорався, бо знав, що й сам трохи винен у тому, що сталося. А я не хотів брати на себе відповідальність за розпад моєї сім'ї і за той біль, якого це завдало усім нам, тож не міг погамувати страждання. Тепер, поринувши в строкату галасливу ринкову метушню, я зміг зробити це. Я визнав свою провину і відчув, як моє серце розкривається на зустріч світові звільнено від страху образ і недовіру до себе. Я пропхався поміж ядками, підійшов до Абдули, Вікрама та Джорджів і всміхнувся. Я відповів їм на їхнє запитання про Модену і подякував Абдулі за сюрприз. Він мав рацію. По тому я справді простив йому все. І хоч я не міг знайти слів, щоб пояснити йому те, що сталося зі мною, він відчув, що я вже по-іншому всміхаюся йому і що це пояснюється спокоєм, що народився мені сьогодні і дедалі зростає та зростає. Канина минулого складається з клаптів наших емоцій, а прошита вона такими нитками, що її годі з спершу. Найкраще, що ми можемо зробити, це загорнутися в неї або штягнути її за собою в нашому пориванні вперед. Але все має свою причину і своє призначення. Зародження кожного життя, кожної любові, кожної дії, почуття чи думки має свої причини і покликане відіграти певну роль. І деколи ми розуміємо їх. Іноді ми бачимо минуле дуже ясно, і зв'язки поміж окремими його частинами постають перед нами так чітко, що кожна нитка набуває сенсу, і ми читаємо зашифровані в них послання. У будь-якому житті, хоч як у чи навпаки, яскраво прожити воно було, наймудріша – невдача, а найясніша – печаль. Завдяки стражданням і поразкам, цим нашим ворогам, яких ми боїмося і ненавидимо, ми набуваємо мудрості, тож вони мають право на існування.